שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי בפעם המאה. אביעד שמיר. Tonight, הפרקים בדקנו זה 100 הפעם הזה בטוח זוכר כשהתחלנו את זה וזה היה כזה היי בא לך להקליט פודקאסט אביעד ואתה כזה אמרתי כן כן ואמרנו תשמע לא נעשה את זה באיזה לוז קבוע משהו אני לא זוכר מה אמרנו זה לא עושה כל כך כן לא אמרנו נעשה את זה מתי שנרצה כל פעם שיהיה לנו כוח כשהתחלנו להקליט היו רק שלושה סרטי פארק היורה ורק שלושה סרטי מקס הזוהם ורק ארבעה סרטי שליחות קטנית, אבל רק שניים מהם נחשבים. כן, עכשיו יש הרבה יותר מכל הדברים האלה, וכולם כן. נוראים. אה, אז, הפודקאסט, ש... אה, אה, אוקיי, אז הפודקאסט שלנו הביא ככל נראה לפגיעה במרקם העיקום והאיכות הכל מלאית. לא, היה די בטוח שזה היה קורה גם בלעדינו. טוב, בדרך כלל, מה שאנחנו עושים זה לבחור כל שבוע סרט אחד חדש בסרט אחד ישן. מדסגסים את הצורה, כן, ולהזכיר שאפשר למצוא אותנו בדף הפייסבוק שלנו שנקרא שורה שנייה באמצע, כן, ושאפשר למצוא אותנו בדף האייקס שלנו שנקרא שורה שנייה באמצע, שאפשר למצוא אותנו בבלוג של שנקרא בשביל הזהב, גם לו יש עמוד פייסבוק, או בבלוג שאני כותב בו על אילון, שגם לו יש דף פייסבוק, בקיצור חפשו אותנו בפייסבוק, ואביעד עלה על קונספט נהדר. יצאתי את זה לפני שנה בערך, ואמרנו, בדיוק. נשמור את זה למקרה שלא היה לנו רעיון. <laughs> <laughs> מה שהולך לקרות הפעם זה 100 סרטים במאה דקות, אנחנו evet. לוקחים את רשימת 100 הסרטים הכי טובים בעולם של, בהיסטוריה, של, של, של IMDb, IMDb כן. הידוע גם בכינוי העברי ימדב. <laughs> אני קראתי <זה> ימדאב. <laughs> <laughs> אני לזה תמיד ימדב. אני קורא לזה ימדב ואני זה שמקריא. ואנחנו הולכים לעבור עליהם אחד אחד ולדבר על כל סרט במשך דקה שלמה בין אם ראינו אותו ובין אם לא. כן, זה הזדמנות לחשוף את הברות הקולנועית שלנו. זהו. למקרה שהפרקים הקודמים בתוכנית עוד לא חזרו אותה. זהו. <אז> <אז> שלושה דברים שאתם צריכים לדעת על זה. כן. קודם כל, כמו שאתה אמר, יש אולי סרטים ראי, ששנינו לא ראינו, אבל אנחנו מקדישים בדיוק דקה לכל סרט, אז זה מספיק כדי לדבר על מה שאנחנו כן יודעים עליו. שתיקה <אז> מביכה. זה גם אפשרות. דבר אחר, יותר משמעותי, לא אנחנו בחרנו את הרשימה, זה הרשימה נקבעה לפי הציונים שנותנים הגולשים של IMDb, בגלל זה חלקם, חלק מהסרטים פה נראים כאילו הם קצת הוקפצו בצורה אה, מקומפיינת היטב. כן, אם אביעד היה בחור את הרשימה במקומות 50 עד 2 אה, היו הנסיכה עצומה, ואז במקום ראשון היה נסיכה עצומה גם כן. לא, הייתי מכריז גם עוד כמה סרטים, מוטי אה, פייתון וכאלה. מוטי אה, פייתון אה, והנסיכה עצומה? כן. זה סרט נהדר, אתה צריך לראות אותו. Uh, ועוד דבר חשוב, הרשימה של IMDb היא רשימה שמתעדכנת באופן תמידי, ולכן אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב-11 ביולי 2015. שעה 13 ו-13 דקות שעון ישראל. כרגע. Uh, יכול להיות שאם נאסר יפרש כשהפרק כבר יפר, ישתנה ואני צריך להתחיל מההתחלה. זה אומר פשוט שמתי שאתם תשמעו את הפרק הזה, יש סיכוי טוב שהרשימה תהיה שונה, יכול להיות שאפילו תשתנה עד שהפרק יעלה. אז uh, אנחנו מתנערים מהאחריות לכל שעורייה שתענה. טוב, וזה הולך להיות פרק מאוד מאוד ארוך, אז כדאי שכבר נתחיל. יאללה, כמה אבייד. דקות זה יהיה? זה... בתקווה <laughs> זה כן. יהיה בדיוק מהדקות, מהיכרות איתנו יהיו כמה בעיות. אז רגע, הטיימר מוכן? מה... Eh, כן, אנחנו מוכן? מכינים. Okay. אביעד מכין את הטיימר, אני מותח את העיניים לקראת קריאת הרשימה, כי... הוא מותח את העיניים. אוקיי. Okay. למה כבר קורא? מוכן? איכון, במקום היה, סודות אליי. Uh, וואו, yeah. זה נמוך מדי, זה כל כך, זה אחד הסרטים האהובים עליי בכל הזמנים. זה סרט הניאו נואר הגדול האחרון כנראה. י... מה לגבי ממנטו, לא היית קורא לו ניאו נואר? כן, אבל זה הרבה יותר טוב. מ... ממנטו זה נואר ניאו. זה הרבה יותר טוב ממנטו, ונקודת המפתח שזה לוקח שלושה שחקנים גבריים שלרגע חשבת שהם יהיו הדבר הכי גדול בעולם. ושוחט מכל אחד מהם, אני חושב, את ההופעה הכי טובה בקריירה אני שלו. אני מסכים, יש פה את רסל קרו, גיא פירס ואת קווין ספייסי. שלושתם נותנים הופעות מצוינות. משום מה דיברו בעיקר על ההופעה של קים בייסינגר, שהיא לדעתי לא כזאת מיוחדת פה. אני מודה שראיתי את זה ממש מזמן, אז אני זוכר כל מיני פרטים מסוימים, אבל לא את המכלול שלו. יש שם, שם סצנות. יש שם סצנות קטנות שהן נהדרות, ואתה לא חושב שזה הולך להיות נרטיב גדול, כי זה ממש מורכב מהרבה דברים קטנים, ואז לקראת הסוף זה מתלכד בצורה מדהימה. הוא מאוד מהר הפך לאחד סרטי הכי מוארכים של ה-90. לא מספיק אנשים אוהבים אותו, הוא יצא באותה שנה כמו... מקום 99. רשומון, סרט ש... לא, סליחה, מקום 99, הילד של צ'ארלי צ'פלין. אני זוכר את הסרט הזה בחלקים. ראית את כולו פעם? אני, לא בטוח, אני חושב שלא. כולם מכירים את הסצנה הזאת שהוא בא עם הילד ושובר חלונות כדי שהוא יוכל כן. להציע את שירותי תיקוי החלונות שלו. אני לא חושב שראיתי קטע אחר מהסרט הזה בעולם, כי הקטע הזה הוא כל כך מפורסם. כן, זה, הקטע הזה השתלט על הסרט, זה הרוזבאד של הסרט הזה. אממ, אני, מה שאני זוכר באופן כללי זה שאני מעניף את צ'ארלי צ'פלין הקומיקאי הפרוע על צ'ארלי צ'פלין הסנטימנטלי. וזה הקומיקאי. הסרט הזה, לא? לא, יש גם וגם. יש רגעים מאוד זה. אני חושב שהוא תמיד היה קצת מזה וקצת מזה. לא, לא, כן. הוא תמיד היה גם זה וגם זה, אבל אני מעדיף את צ'ארלי צ'אבלין. סליחה, קוגן הפך בסופו של דבר לחוק. ולפסטר אדמס. וכן. שזה טוב, האמת, זה אחת הכי. פסטי אדמס וחוק, זה מה שכתוב על הקבר שלו. אני לא בטוח שהוא מת, אבל מקום 98, רשומון. רשומון, כן, סרט שלא ראיתי. גם אני לא, אבל מצד שני אולי כן. בפודקאסט אחר שאנחנו מקליטים, ראינו אותו. סרט שהפך למושג. כן, והמושג הוא מאוד מעניין, אם מבצעים את הרעיון של סיפור מנגנות מבט שונות כמו שצריך, זה קונספט מאוד מאוד מעניין. רוב האנשים מבצעים את זה בצורה איומה ונוראית. הסיבה שלא כל כך בא לי לראות אותו, זה האמת, אחת מהאמיתות הנוראיות שלי, אני לא כל כך אוהב את קורסאווה, כאילו ראיתי את שיבת הסמוראים okay. פעמיים, ובשני המקרים אני כזה... גזל... אה. אני ראיתי שלושה סרטים של קורסאווה, okay. רשומון okay. הוא לא אחד מהם, אה, זה מהסרטים היה שהייתי מזמן משלים אותם, אם היה פשוט נוח לראות אותם עם כתוביות וכל זה. אבל מאוד קשה להסיק. אני חושב שזה מסוג הדברים שאתה צריך הקרנה קולנועית גדולה, איך שאתה לא יכול להפנות את המבט. אני טועה איך זה נראה כשהוא יצא, כי זה בטח לא הסרט הראשון שמראה את אותו סיפור עם כמה נקודות מבט. סבל להניח שלא, אבל הוא נהיה מפורסם כספות זה. הוא לא הראשון, אבל הוא הסרט. טוב, מקום 97. הכל עוד אותך רע, לא ראיתי. אני ראיתי, הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא מעט הרבה כי בטי דייוויס לקחו אותה פה לעשות את ה... מה שאתה תמיד מפחד שיקרה לשחקניות מזדקנות, שהיא פשוט תהיה כל כך ממומרת שאתה תפחד מעצם הדמות שלה. עכשיו, זו לא פעם ראשונה שהיא עשתה, זו לא פעם אחרונה גם. יש הסרט כמה טוויסטים מעניינים שאני לא אחשוף אותם, mm -hmm. אבל הוא... זה הסרטייה שאתה לא מצפה להרבה מהם, אתה חושב אוקיי זה על שחקנים שהאיסק עדיין אומרת זאת סירה מאיימת עליה, אבל אתה יודע זה כמו שאני ברדמן לקח את הסיפור הזה ועשה אותו בצורה הרבה פחות מודגשת. זה הסרט שלקח ממש את הרעיון הזה של תחרות בין הדורות והפך אותם לדרמה כמעט אימה, ומה יש לנו במקום 96? עבור חופן דולרים. הראשון? כן, עבור חופן דולר. זהו, פשוט השם מופיע באיטלקית. אני מסתכל גם וגם. אני מת על הסרט הזה. גם אני, אפרופו קרוסאווה. אומרים שהוא קיבל יותר כסף על התביעה בנוגע ל... קרוסאווה אמר את זה בעצמו. קיבלתי יותר כסף על העתקות שלהם. על יוג'ימבו זה היה אני כן, העלילה של הסרט הזה מיוג'ימבו. אבל זה בסדר, כי יוג'ימבו הוא עתק עלילתית מ-Red של דשי ל אז כמה הוא הרוויח על זה? בכל אופן זה המערבון ספגטי, לא הראשון אבל... הראשון בטרילוגיה. כן, הראשון בטרילוגיית הדולרים של ליונה. זה סרט נהדר. כן, רואים, רואים איך שליונה קצת מתאמץ עדיין לשכלל את הסגנון שלו, הוא עובד עם תקציבים מאוד נמוכים. <סל> אני מת מדובים, על זה שהוא, למש... שהוא לגמרי אוטודידקט, הוא, <אז> לא הוא לא למד קולנוע, הוא לא עשה חפיפה, <אז> הוא פשוט למד את זה מעבודה עם <עז> אחרים. ואז, ואז <עז> הסרטים שלו נהיים שיעור בקולנוע לכל מי <עז> <שיר> הוא <עז> טרנטינו המוקדם יותר. טרנטינו היה רוצה. מקור דיון חמש. <עז> 2001 אדיסאו בחלל. סרט שדיברנו עליו <עז> למעשה. <עז> כן. מתברר שאנחנו כן מדברים לפעמים אנחנו ש... מדברים הרבה יותר מהר מהסרט כן. עצמו. כמו, כמו שאמרתי כשראינו את זה, כשדיברנו עליו, זה מסוג הדברים האלה שאתה כנראה צריך לראות בקולנוע כדי לקבל את האימפקט המלא, אם כי אני חושש שגם בקולנוע זה משעמם תחת. אני לא יודע, קשה לומר כי אנחנו לא קהל של שנות שישים, אבל אני חושב שיש לו, לו את הקטעים המרשימים אתה שלו. אתה רומז שאנחנו צריכים פשוט לראות זה על הסמים הנכונים, במקום במסכים הנכונים. <laughs> אני לא רומז שום דבר, <laughs> לא, אסור <laughs> לי לרמוז דברים כאלה. אני חושב שפשוט זה, תראה בעיניי אם אתה צריך סמים כדי לראות סרט, הסרט לא טוב. אם הוא לא עושה לך את אותו אפקט בעצמו, אבל הפעם יכול להיות שהוא סרט טוב, אבל כן, יש לו קצב מייאש. יש, יש, יש רגעים ממש ממש טובים, אבל כמכלול היצירה אני מקווה. כזה... אתה בטוח אז מה קורה מקום 94 סנאצ׳ יאי אז סנאצ׳ יותר טוב מ2001 הוא ניסע בחלל אני מסכים אני מסכים אני מסכים אני מסכים יותר טוב מ2001 אני מזכיר שהוא יותר טוב מ2001 אמרנו טרנטינו כשזה יצא כולם אמרו שגיא ריצ'י הוא כמו טרנטינו ואז התברר שפשוט. לא של לוקסטוק וטו סמוקינג בר סנאצ׳ זה פשוט לוקסטוק. עם ברד פיט, זה כזה, טוב הצלחתי מאוד עם הסרט הראשון, אני אעשה אותו עכשיו, אבל עם ברד פיט. אני מאוד אוהב את סנאץ', אני, אני חושב שהוא יותר מוצלח גם מלוקסטוק. אני מחבב אותו, אני, אני לא יכול ה... לשקוט ביניהם, יש סגנון מאוד לא, כן, מהיר הסרט... כזה. כן, מבחינתי כל הסרטים האלה של גיא ריצ'י, באמת, כאילו לוקסטוק, רוקנרולה וסנאץ'. הם די אותו סרט, וזה סרט מאוד מבדר, אבל רואים שהוא יותר מדי באמת בסגנון ובסצנות קטנות. אני נורות, אוהב את הסגנון הזה, אני, מודש, אני אומר, באמת <לא, לא, לא, מחקים כן. אותו הרבה, כן, אבל כן. אני אוהב את הסגנון. הוא, הוא ממש יכלל אותו כמו שצריך. Uh, מקום אבל... 93. מונטי פייתון והגביע הקדוש, זה צריך להיות הרבה יותר. הרבה, הרבה. ברשימה זה שלי סרט. זה בעשירייה הראשונה. זה הסרט הכי טוב של מונטי פייתון בעיניי, דבר ראשון. אני חושב שזו הקומדיה האהובה עליי. Uh, כן, זה, זה די נובע אני מניח מהעובדה שזה הסרט הראשון של מונטי פייתון שראיתי. זה די קובע את זה? Uh, יכול להיות. אני ראיתי את הסרט הזה בגיל מאוד מאוד צעיר, <laughs> אז הייתה תקופה שלא יכולתי לעבור את הקטע עם הרנב כי פחדתי. <laughs> אז <laughs> לקח לי הרבה מאוד זמן שראיתי את סוף הסרט. But, זה באמת מדהים מה שהם עושים שם עם... כלום, עם שום כן. כסף. זה צולם עם... בתוך פארק ציבורי. בדיחה נהדרת עם הקוקוסים הגיעה פשוט כי באמת לא היה להם תקציב לסוסים. כל הסרט הזה, אין לנו תקציב. הסרט, מה אפשר לעשות מזה? אז זה מה שיפה במונטי פייטר. הם לוקחים, הם יוכלו לקחת את חוסר האמצעים שלהם ולהפוך את זה לבדיחה. אלוהים. חוסר התקציב <חוסר> הוא הנשק שלהם. איך יש, אפשר יש, לעצור יש אותם? יש כל כך הרבה בדיחות בסרט הזה על זה שאין להם פשוט את היכולת לסיים משהו. שהם פשוט מפסיקים אותו, okay. מקום 92. עמדאוס. או, זה סרט נהדר. לא ראיתי את עמדאוס. אתה לא ראית סרט... את עמדאוס. ישבתי אצלך פעם לצפות אותו ואיכשהו בסוף התחלנו לדבר לא על האוסקר בזמן הצפייה. כי זה היה בזמן האוסקר ואף אחד לא באמת רצית, תקשיב. רצית לחנך את האנשים שבאו אליך להתערע. חשבתי שזה חימום טוב. עמדאוס הוא בעיניי באמת דוגמה טובה לסרט אוסקר ש... בצורה חיובית. ש... מרגע שהוא מתחיל...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 המוזיקה הקלאסית ממש נותנת לך להרגיש את ה... את ה... קלאסיקה. מה שקורית. מה יש לך לך? שיר עשיר בגשם. צריך להיות יותר גבוה בעיניי. אני לא בטוח לזה. I'm singing in the rain. למה לבקר את זה דקה עכשיו? אתם רוצים לשמוע תום שפירה שם. זה באמת שאני מופתע שהוא נמצא יותר גבוה. אתה יודע, כשאנשים מדברים בימינו על איך סרטים נעשים רק בשביל הכסף, הסרט הזה, למטה נעשה פשוט כי היה לאולפן בכספת שלו. כל מיני שירים שהם שילמו עליהם והיה צריך להדביק אותם ביחד לאיזה סרט וזה מה שהם עשו הם אשכרה אמרו בוא ניקח את הדברים אפילו לא קומיקס אפילו לא משחק מחשב שורה של שירים ונחבר אותם למישמש ונזרוק זה... אותם על המסך כשהוא יצא דזל זלו בו לא, וזה... לא זה... יתרצו אליו כסרט רציני וזה היום, עבד היום קלאסיקה אז אתה... זה אומר שאולי בעוד 30 שנה מורטל קומבט יחשב לאחד הסרטים הגדולים הראשון כן, השני, השני עדיין לא yes, קיבלו אותו. השני הוא יותר מדי פוסט-מודרגי. הוא יותר מדי אוונגרדי, <laughs> כן. כן. האנשים עם הכדורים שנוסעים מתחת לכדור הארץ באמצעות, אני לא יודע מה... אז מיוטר אחרי שדיברנו על מורטל קובץ. האוקץ. האוקץ. ככה זה ש... ש... כתוב. האוקץ. <laughs> <כך laughs> <זה laughs> אנחנו קוראים את זה לפי איך שה-IMDB מעלתי. <laughs> <laughs> דיברנו עליו. אני אהבתי אתה פחות, כזכור לי. פחות, אני פשוט מרגיש ש... הופתעת יותר מדי. הוא מאוד הם משקיעים המון כדי לדפוק מישהו שדפק אותם. כן. זאת, הכסף שהם משקיעים בזה, זה לא הגיוני שיש להם כל כך הרבה כסף בשביל מזימה אחת. בסרט הזה הם מקדישים באמת את כל הסרט בשביל עוקץ אחד, שבימינו יהיה העוקץ הראשון בעשר דקות הראשונות בסרט הטלוויזיה, העוקץ. זה בחיים לא יהיה הסוף של סרט. אכן. ותראה, זה לא אשמתו. לא זמנים השתנו. כן, הוא התחיל את הז'אנר הזה. קוראים לו העוקץ. דיברנו שבוע שעבר על זה שהייתה תקופה שבהוליווד עברו נוכלים מקסימים. כן. זה אולי הסרט אחד האחרונים שעשה את זה, הוא משנות ה-70. תראה, הם מאוד מאוד מקסימים. פול ניומן ורוברט רדפורד הם הקסומים של הוליווד. מה יש לנו? כן, ערבי אופניים. או, זה סרט טוב. זה אתה ראית, אני לא עוד הוכחה של הקולנועית שלך. ואני מודה שראיתי אותו בגיל מאוחר יחסית. אני לא הייתי אמור לאהוב את הסרט הזה, כי אני לא כל כך מתחבר לקולנוע איטלקי. אבל, אבל ראיתי אותו, הוא פשוט מעולה. הוא נותן לך סיפור מאוד, הוא מציג סיפור של חברה שלמה דרך עלילה מאוד פשוטה. כל המשבר הכלכלי שהיה לאיטליה אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא אומר לך על משפחה שהאבא נאבק כדי לשמור על מעמדו איכשהו, והוא עושה את זה מתוך אהבה. Uh, אני לא אני לא אגיד איך בדיוק זה ספוילרים אבל הדברים שאבא מוצא את עצמו שוקל לעשות רק בשביל שהילד יהיה מרוצה זה פשוט. אז זו דרך מאוד יפה להעביר סיפור בלי להתאמץ בלי יותר מדי אתה פשוט לוקח. את הנתונים הבסיסיים שלך ואתה בונה מהם משהו שעובד ומחזיק מעמד לאורך שנים. פול מטל ג'קט מספר 88. או, דיברנו עליו? דיברנו עליו. איזה uh, חושב... חלק של הסרט כן. אתה רוצה כן. לדבר? עוד פעם, החצי הראשון כמו שכולם מסכימים הוא נהדר על החצי. כאילו לא חצי, כן. כן, ראשון? משהו כזה. והשני שליש האחרונים יש עליהם פחות. אני נוטה להסכים עם מי שאוהבים את החלק הראשון ופחות אוהבים את החלק השני. זה לא רק שהחיבור ביניהם מרגיש קצת גס, הוא... אחרי שהחלק הראשון הוא כל כך טוב, באמת, כאילו, כל כך טוב, והחלק השני הוא סרט מלחמה בסדר גמור. אני הוא... מהמיעוט שחושב ששני החלקים טובים פחות או יותר באותה מידה. Mm. זאת אומרת, זה סרט שבצפייה ראשונה אני גם כן הרגשתי שהחלק השני שלו הוא חלש, אחרי שהראשון נותן לך כזה טון דרמטי. הוא ו... כזה בעיטה ו... ל... כן. בעצם לביצים ואז לפנים ואז ל... ולשחלות. כן. הן כן. יצאו דרך אחלה. הכליות והכל. אבל בצפייה חוזרת אני חושב, זה קורה לי הרבה סרטים של קובריק, בצפייה חוזרת גם שאר הסרט מאוד אה, עבד בשבילי. אה, רגע, יא, אתה רוצה, אה, יש לך אה, עוד שנייה? מקום לחוזרת. 87, שמש נתקית בראש תצלול, כמו שאיינדבי מתעקש לקרוא לו. כן. אה, דיברנו עליו זה... לא כל כך מזמן. לא כל כך מזמן, אה, הנה שאלה, האם לדעתך זה סרט, אה, יש לו כרגע מעמד של אולי הסרט טוב יותר של העשור הקודם בעיני רבים. לא. לא, אתה לא מרגיש את זה. כשאתה אומר הסרט הקודם אתה מתכוון אלפיים עד אלפיים עד אלפיים עד עשר. לא, איזה סטרייס, היסטוריה של אלימות יצאה בתקופה ההיא. אמריקן פלנדור יצא בתקופה ההיא. אצלי אמריקן פלנדור כשעשיתי את הדירוג, אבל שם שיש לי סרט ברוס צלול, הוא סרט מוזר מהבחינה הזאת שכשאני חושב, אני יודע שאהבתי אותו, אני יודע שהוא סרט טוב, אני לא מצליח לומר למה. הוא מאוד מנותק. אני חושב שזה, הוא פשוט מסוג הסרטים שנוהגים להתחבר לסוג מסוים של אנשים שנוטים להיות מבקרי ואוהבי קולנוע. אז אתה אומר שאני לא צריך להיות מבקר קולנוע. לא, לא. החולמים זה סרט נוראי אבל. החולמים אבל סרט נוראי. אני לא ראיתי את החולמים. אל תראה. לא, אלו שחולמים, אנשים אתה יודע שנורא אוהבים לחלום על חלומות וחולמים. אוקיי. ומקום 86 לא ראיתי שרב עומר שריף נפטר. אתמול, לא כרגע. אין. לא עכשיו בדיוק, אתמול. אוקיי, אני אגיד את זה כמה פעמים, אבל זה באמת, ניסיתי לראות את זה פעמיים. על הטלוויזיה זה לא עובד אין שום סיכוי בעולם שהסרט הזה יעבוד על משהו שהוא לא מסך ענקי. אני לא בטוח אם ראיתי אותו עד הסוף, אני ראיתי אותו בטלוויזיה והתרשמתי יחסית. הוא מאוד מאוד מרשים. אני אוהב את הסגנון של דויד לין, אני חושב שזה אולי הבמאי שהכי ידע איך לעשות אפוס. כן. המוזיקה מתפקדת, הצילום. כאילו השוטים האין סופיים האלה שבהם מישהו מגיח לאט לאט לאט. לאט מהמדבר, אבל זה, זה הוא מת, זה צל, זה הוא, כן, אבל, אבל זה לא עובד, אבל אתה מרגיש בט... את זה, כן, אבל זה לא עובד בטלוויזיה, הרבה אנשים מאוד אוהבים את ההופעה של פיטר אוטול פה, אני אף פעם לא יותר מדי החזקתי ממנו כשחקן, כי הרגשתי שהוא יותר מדי חוזה על שטיקים, שהוא מת בזמן הקלטה, זה יהיה מאוד מאוד עצוב שאמרת את <עדור> זה, הוא מת כבר לפני לפחות שנה, בדיוק, בזמן ההקלטה, אנחנו לא מקלטים כל כך הרבה זמן, מה המקום הבא? אל תיגע בזמיר, אני, 20 דקות מתוכו לפני שהתייאשתי. אני לא יודע, הסרט הזה לא התחברתי אליו. אני חושב שהוא מאוד חביב, אני... אתה יודע, קשה לי להבין למה הוא נהיה כזה קלאסיקה, אבל לא גדלתי בתרבות הזאת, אתה צריך להיות אמריקאי כנראה כדי שזה ישפיע עליך בצורה הזאת. מצד שני, ספר המשיח יוצא עכשיו, אל תיגע בזמר 2, מקמת הזמיר. נל הרפר לי הצליחה לסיים אותו? כן. אז זה לא יאמן שזה הספר היחיד שהיא כתבה. תראה, היא אמרה פעם, בחוכמתה הרבה, יש אנשים שיש להם רק ספר אחד טוב בתוכם. יש את השמועה שהיא לא כתבה אותו אפילו. אז מי כתב אותו? טרומן קפוטה. יש שמועה. טוב, טרומן קפוטה בטח הפיץ את השמועה הזאת, כמו שאני מכיר אותו. ראית את הסרט? ראית. אני, זה מסוג הדברים שראיתי בתור נער, ואני לא יכול להגיד עד היום אם ראיתי אותו בשלמותו או בחלקיו. אני זוכר שנהניתי. אני זוכר שהצילום נראה לי יפה, אבל מעבר לזה פשוט, משהו שם... לא התחברתי אליו. מקום 84, ריק ואיים לחלום. אפרופו סרטים שלא התחברתי אליהם. טה-טה-טה-טה-טה. אנחנו לא נמזבז את הזמן עכשיו. וואו, הסרט הזה כל כך מדכא. זה דרעי נרנובסקי, לפני שהוא התחיל לעשות קולנוע שקצת יותר מדבר לקהל גדול. לא, הרבה אנשים אהבו הסרט הזה. מה שנקרא, לפני המתאבק. אהבו את הסרט הזה כמה שאפשר להגיד אותו ואת המילה אהבה בלי לא באמצע. אני אסביר את הסרט הזה. עכשיו אני לא כזה שונא אותו, אבל כשראיתי אותו, הרגשתי שהוא נורא נורא מתאמץ. <או>, הוא בהחלט מתאמץ, וזאת שאלה של עד כמה לגרום לקהל אימפקט זה משהו ששווה את זה. אנשים פשוט <או... אוהבים לראות את ג'ארד לטו סובל. כן. <קי> <קי> כן. ובלי ספק. אבל לא באמת, זה היה במקום ראשון ברשימת הסרטים הכי מדכאים בכל הזמנים של אמפייר מגזין, הם פשוט כתבו, אם אי פעם אתה מרגיש שהחיים יפים מדי, שב מול הסרט הזה, אפילו לא את כולו, לשעה הראשונה, כן. ותרגיש איך האהבה והשמחה מתפוגעות. ואין אדאג, הוא היה קלאסיקה מיידית, 83, נהג מונית. Uh, עוד אחד שלא השלמתי אף פעם ראיתי ארבעים דקות ממנו לפני שוויתרתי אז דווקא את החלק הפחות הוא yes, okay. זה באמת הסרטים שמשתפרים ככל שעובר הזמן. אני uh, חושב שאמרנו כבר שסקורסזה אני משהו תמיד מרגיש לי מפוספס אצלו uh, ונהג מונית הוא רובו ככה אבל יש, יש נקודה נוסעת שממנה הוא כבר מתחיל באמת לתפוס בעיניי. Uh, וזה לא קשור דווקא לזה שפתאום מתחילים כל מיני סיטוטים שאני מכיר ו, uh, משהו שם מתחבר פתאום אחרי שהוא עושה לך אקספוזיציה נורא ארוכה אה, הוא ניגש לעלילה עצמה והופך למעשה את הסרט בעיניי ממש טוב. אה, אה, אה, יש לנו עוד זמן. לא פשוט אין לי באמת מה להגיד <laughs> אני כן הסצנה הזאת <laughs> מאולתרת הסצנה הזאת היא מאולתרת אה, אבל. אני לפעמים לא הבנתי את ההתלהבות מהסצנה הזאת האמת, לא יודע. אולי כי אתה מכיר אותה כל כך כבר. כן, מקום 82, Double Inemendent, איך קוראים לזה בעברית? שיפוי כפול. שיפוי כפול? אני חושב. אני לא ראיתי אותו. ימני. של בילי וולדר, נכון? כן, ואנחנו אוהבים את בילי וולדר, זה די מוזר שלא ראינו אותו. זה מהתקופה של בילי וולדר שקצת פספסתי, הפילם נואר שהוא עשה. זה ה-פילם פחות או יותר. יש לו את זה ואת סוף השבוע האבוד את שניהם אני לא ראיתי, וזה בין בילי וולדר שכתב קומדיות קלילות יחסית, כמו, אה, כמו אה, נינצ'קה והקצין והקטינה, The Major and the Minor, זה נשמע יותר טוב באנגלית. כן, זה לא נשמע, נשמע טוב בעברית. לבין בילי וולדר שהתחיל לעשות סרטים קצת יותר אה, חברתיים ורציניים. כן, אפלים. הייתה תקופה של פימנוער, והוא מאוד מוארך על התקופה הזאת, פשוט... אני, אני רוצה לראות את זה, אני אותה. צריך לראות את זה, עדיין לא ראיתי את זה. אנחנו לא שני... דיברנו על סטיק בילי וילדר בפודקאסט אני כבר אומר לך. פרק הבא בילי וילדר ספיישל מה אתה רוצה שאני אגיד לך מקום 81 קלוקוורק אורנג' אה, הנה סרט שפה זה הפוך אצלי מה שהיה לי על פול מטל ג'קט. זה סרט שככל שאני רואה אותו ככה הוא מאבד אצלי קצת מהאימפקט. אני חושב שזה במקרה של הסרטים האלה שבאמת האימפקט היה לא כל מה שהיה להם להציע אבל חלק ניכר ממה שהם להציע. ואני חושב שהוא סרט טוב. כן. אגב אנחנו מקום 81 אחת. וזה כבר סרט שלישי של קובריק, קובריק שאנחנו מדברים עליו. ויש הרבה אנשים יגידו שזה, שזה שלושה נמוכים מדי כאילו. יש שיגידו. יש שיגידו, אף פעם, לא אני לא אגיד אף פעם, קובריק עשה כמה מהסרטים אוהבים עליי, אלו לא הם. בוא נגיד את זה אוקיי. ככה. אני מאוד מקווה שיהיה לפחות סרט אחד שם, כי כן. יש סרט אחד שאני יש, מאוד מאוד כן, אוהב. <אם... אם> אבל כן, אני חושב שזה במידה רבה כמו רגבים לחלום של התקופה שלו, של... מנסה לזעזע? כן, ואתה יודע, זה מצליח לו לא לזעזע, השאלה אם בשלב מסוים הזעזוע פוחת ומה שנשאר זה סרט שהוא לא אה, מקום 80, אני חושב, okay. אין מקום... נדבר עוד פעם על בילי וולדר. <laughs> <laughs> לא, אין, לי, אין לי מושג אפילו מה זה. עד, עד, עד, עד, עד התביעה, זה תרגום לא מדויק, את זה צריך להיות עדת התביעה, אבל זה... Okay. פה הוא לקח סיפור באיזשהי של הגת הקריסטים, אני לא טועה. שובי ניסן! אוקיי. Uh, סרט נהדר, הוא קצת נשכח בין כל מיני סרטים אחרים שבילי וולדה עושה, אז אני אפילו קצת מופתע לראות שהוא נכנס למה הגדולים פה. Uh, מה, זה, מה, זה עוד פעם, אמרתי שהייתה לו לא את התקופה שהוא עשה את הסרטים הכלילים יותר, זה קצת הד לסרטים האלה, כי בשנות החמישים אחרי שהוא הפסיק עם הסרטים הרציניים, הוא חזר לעשות קומדיות, וזה מין שלב ביניים. Uh, דרמה משפטית, אבל עם דמויות קומיות, צ'ארלס לוטון ממש uh, מבדר פה. אני... אני חושב שזה פשוט, זה מסוג הסרטים שכאילו, אם אתה רואה אותם אז אתה מזהה שזה ביל וולדר, זה פשוט, אתה רואה טביעת האצבע שלו על כל הבדיחות הקטנות, כל הכימיה בין הגברים והאנשים שהיא הופכת לפוקוס. מקום 78, כלבי אשמורת, אני אוהב את כלבי אשמורת, אני חושב שזה... טרנטינו לפני שלטוב או לרע הוא התחיל להתחכם יותר על המידה, כאילו... אי, זה אי, לפני שהוא התחיל לעשות משהו, אנחנו נחזור ל-79 כן. אחר כך כי דילגנו עליו, אה. אבל בוא נדבר על קווי אשמורת. לא, אוקיי, אה, כן. זה ס... פשוט סרט פשע נהדר. אני ראיתי את הפעם הראשונה בבית ספר, היה לנו שיעור חופשי והראו לנו אותו. באיזה בא 16. אוקיי, זה בסדר, כאילו, רציתי להגיד, בגיל 12, זה קצת מוקדם. אז שלא תדע מתי ראיתי את אינסטינקט בסיסי פעם אני מקווה שהוא לא ברשימה הזאת, איפה שהוא. בוא נראה, אנחנו נגלה, כלבי השמורת נהדר בעיניי. ההופעה של השחקנים, פשוט תמיד יודע לעבוד עם שחקנים כמו שצריך. כן, אבל... ו... ותקשיב, אמרו ובצדק זה מבוסס על סרט הונג קונגי, אני מאמין, "סיטי אנד פייר". מבוסס, כן, יודע. מ... אתה יודע, תלתנו ראה אותו בחנות וידאו, כן, כן. אבל הוא פשוט סרט פשע כן, נהדר, יודע... בוא נחזור. חזרה מקום 79, לב אמיץ. למה הוא ו... פה? אני לא חושב שהוא רע. לא, זו שאלה גם, כאילו... מייל גיפסון עדיין מצליח לגרום לאנשים לאהוב את הסרט הזה, למרות שהוא קשור אליו. כן, תראה, גם את זה ראיתי פעם ראשונה בבית ספר, אגב. אני לא חושב שזה סרט רע, אני חושב שזה סרט מאוד... אני נורא לא אוהב שלוקחים סרט היסטורי ומעוותים לגמרי את הסיפור כדי שהוא לאג'נדה שמוציאה בכוח צד אחד כרע וצד אחד ככוחות האור. כן, כן, הוא מאוד כאילו חד צדדי. כן, אבל... האלימות לא כזאת מפריעה לי כמו החד צדדיות שלו. אני לא יודע למה, אני זוכר שנורנו אהבתי אותו, אבל יכול להיות שזה אחד מסרטי, מבחינת טכנית, כן, שזה אחד מסרטי, אתה יודע, הרבה אנשים בשריון ובלי שמרביצים אחד לשני, והייתי בדיוק בתקופה הנכונה להעריך את זה. כן, טוב, אולי מאוד אהבת, זה היה בתקופה של מל גיבסון, לא היה יכול לעשות שום דבר רע, אנשים אהבו את מל גיבסון, מה קורה עם הצעצוע של סיפור שלוש. שלוש, שימו לב, שלוש. אני אגיד את זה אם אחד מהשניים הקודמים נמצא ברשימה אני חושב שהוא צריך להיות נמוך יותר משלוש כי שלוש הוא החביב עליי ביניהם. שלוש הוא גם החביב עליי אבל אני חושב שזה כי ראיתי אותו דווקא לפני שתיים וכמו שהרבה אנשים שלוש ושתיים הם ממש ממש דומים. אני לא חושב שכאלה דומים. אני חושב שמאוד דומים אבל שלוש הוא במידה מפחות מהבחינה הראשית שכלול של שתיים כי באמת האימפקט של הסוף שלו זה וואו. זה ו... כאילו, אתה... שרפת, כאילו, מי שרואה את זה, את למעלה ואת uh, הכל בראש ברצף, uh, שיהיה לו בהצלחה, עם המשך החיים זה לא יקרה. <laughs> <laughs> אני <laughs> כאילו, צד <laughs> סוף של סיפור שלו זה הסרט הראשון של פיקסל שבו ראיתי רגע ואמרתי, וואי, הם, הם ממש יכולים לעשות את זה, אני מאמין להם שהם ילכו עד הסוף עם משהו, שסרטים אחרים לכל המשפחה לא יעזו ללכת. <laughs> ואז הכריז על הצד של סיפור ארבע. אני מקווה שזה לא יקרה. מקום 76, היו זמנים באמריקה. איבדת הסרט... אותי במילה אמריקה. <laughs> אתה מניף את היו זמנים באנטוליה, היו זמנים בסין, היו זמנים במערב, היו זמנים כל סרט היו זמנים ב... שראיתי שהוא לא היו זמנים באמריקה. <laughs> אני חושב שהיו זמנים באמריקה הוא סרט מאוד מאוד מרשים. אני לא הייתי קורא לו סרט טוב כי הוא פשוט אלוהים, הוא עדיין נמשך. כן, כאילו עדיין מציימים עד את... אותו גם. התחלתי <laughs> <laughs> <laughs> לראות אותו ב-2007 ועוד לא סיימתי. ועוד פעם, כמה הוא? חמישה ימים הסרט הזה? כמה? אני מת על השחקנים, אני מת על הבמאי, אני מת על מורדון. כמה אני? אבל משהו פה לא עובד לי. הוא היה צריך להישאר במערב, כאילו, ולא לעבור לחוק. הסרט של ליונה היה אמור לביים את הסנדק, ובסוף זה לא קרה, אז הסרט הזה הוא בערך הגייסה שלו של הסנדק. אני לא בטוח, אני חושב שזה קצת יותר טוב מהסנדק הראשון, אבל באמת. אני לא אגיד, כי אתה יודע מה אני חושב על הסנדק. אתה עוד תשמע כנראה, זה רשימה שהיה IMDb, אנחנו אבל כן, הוא מאוד מרשים ממקום 75, מלחמת הכוכבים שובו של הג'די. אתה יודע, כל let haters gonna hate, אני אוהב את כל הטרינוגיה המקורית. כן, זה פשוט... אני ראיתי אותו ממש לא מזמן. זה פשוט כל כך כיף לראות את הדברים האלה. אני ראיתי אותו לא מזמן, ולצערי זה גם היה בגרסה המשוחזרת, עם האפקטים הנוספים. כן. אבל לא, לא, לא. אבל אני חושב שהוא גרוע, אני מצטער. אני חושב שהוא... זה פשוט סרט אקשן הרפתקאות. כל כך כיף, והקרבות, והפעם השנייה בתוך hey, הדפסטאר, אני לא אהבתי אותו, והמרוץ עם הספידרים, והקרב בין לוק לווידר, הוא מתחיל ב... כשהגיבורים שלנו הם רוצחים, אני לא בדיוק. יכול להתחבר לזה. הטים, הטים מחורבנים, לא מגיע להם לחיות. באים הנה, משתלטים על, השכון, על כוכב המדבר שלנו, אני... כל, כל כך, כך הרבה חורים בעלילה. לא נכון, הרבה... סרט מהודק, מושלב, 12 קופים נראה לי הסרט הזה, כמו שוטר בגן הילדים. אביעד, אין לך מושג. שוטר גמת. בגן הילדים נראה לי עד הסרט הזה כמו 12 קופים. 74 אמילי. אמילי. אמילי. אמילי, זה לא בשבילי. למה לא? צרפתים. לא יודע. ראית את הסרט? רבע שעה. באמת? כן, זה לא בשבילי, כאמור. רבע שעה זה לא טוביות הפתיחה שלו. אני מאוד אוהב את הסרט הזה, לא ראיתי אותו כבר הרבה זמן האמת, במקרה נזכרתי בו השבוע בעקבות שיחה. זה סרט שכשהוא יצא הוא היה מאוד מיוחד, הוא היה כמו סנאש ומועדון קרב, הסרטים האלה שהעריכה היא חלק מהעלילה למעשה. סרטים שבכוונה מטשטשים בין הדמיון של הדמויות לבין מה שקורה במציאות כדי להעביר את הסיפור, אני חושב שזה עשוי ממש טוב פה, סרט שגם מאוד מרקש בדרכו. הוא קיצ'י אבל לא יותר מדי, הוא קיצ'י בצורה נכונה, הוא ידע להשתמש בקיצ' שלו אה, בשביל להעביר את, ה, את המסר בצורה חכמה. אין לי מה להגיד, לת, כאמור לא ראיתי מספיק, ממה. תראה אותו, לא בא לי, אה, מקום 73, אין. Oh. דיברנו עליו מזמן, זה סרט מושלם כאילו. אמרנו כן, כן. אני, לא, אני לא אומר מושלם, אני לא מאמין בדבר אין, כזה, אבל... אין לו, במובן שהוא יודע מה הוא רוצה לעשות והוא עושה אותו, ואין אמרנו, לו כל כך פגמים בתוך הצורה של עצמו. אמרנו, סרט בן יותר מ-80 שנה שנראה עדיין יותר רענן מרוב הסרטים מהעשור הנוכחי. כן, זה פשוט זה... הבימוי, השחקנים, כן. התסריט, כן. הכל... הצילום המדוייר. כן, הרגע עם הבלון כאילו של הנצח, כן. כאילו... לא משנה מה אנשים עושים כדי לנסות לשחזר את זה, להעתיק את זה, לעשות כאילו. זה נראה, היום הוא יראה להרבה אנשים לא מקורי, כי כל כך הרבה חיכו אותו, שזה קצת קלישה שאתי לומר את זה, אבל לא, לא, כי עדיין, עדיין, עדיין הקטע מופיע. שבו, הקטע שבו הרוצח נהפך לקראת הסוף לדמות הסימפטית, זה משהו שהרבה סרטים לא יכולים לעשות היום, כאילו, הרוצח... מנס, הר... מנס, מנסים, כן, אבל לא מספיקים. לא, צריכים. כן, הרעיון של הרוצח הסדרתי נהפך לכזאת דמות של, אתה יודע... הוא אניגמטי ויש לו איזה סודות שרוצה לעצב את החברה. אנחנו דיברנו על הסרט הזה בצמוד לילד 44. והסרט הזה הופך אותו לאנושי, מקום שניים דסבוט. הצוללת. דסבוט. אנחנו מדברים על גרסת הסרט שהיא שלוש שעות ולא המיני סדרה שהיא... שהיא שלושים שעות. היא חמיש... חמיש... חמש שנים. לא יודע. וולפן פדרסון. כן. אני הכרתי אותו תמיד בתואר במאי של שלנו נגמר. ויש לך סיפור שלא נגמר שתיים? אני, אני מתכחש לקיומו. <laughs> אני גם לא חושב שהוא בייאמר. <laughs> שני, שני, סרט... אבל... שני אבל סרטים, אוקיי, בסדר. שני סרטים לא יכולים להיות יותר שונים אחד זו, מהשני. הצולט הוא סרט שיש בו הרבה דברים שנראים היום אה, סוג של מבריקים. כן. אה, הוא עורר הרבה ביקורת כי הוא כביכול מציג את החיילים הנאצים כדמויות סימפטיות, אבל... אלה הגיבורים של הסרט, מה אני לא עושה? כי לא כביכול, זה מה שהוא עושה. אנחנו כאלה. צריכים, צריכים לדאוג להם, כי הם נמצאים בתוך צוללת, אנחנו צריכים שיהיה לנו אכפת מה להם. Yeah, מנסים לפוצץ ספינות של בעלות הברית, אבל... אבל... אבל... אבל אלה הדמויות שאנחנו רואים, אנחנו כן. לא רואים כן. את האחרים. Uh, מקום 70, אולד בוי 71, השיחה מונונוקי, <ש> אני מתבייש בעצמי, סרט. זה הסרט הראשון של מיאזקי שראיתי. זה הסרט היחיד של מיאזקי שלא ראיתי. זה כל כך שונה משאר הפילמוגרפיה שלו, כי הגיבור, הגיבור סלאש גיבור, טוב, לא מכל הפילמוגרפיה, מרוב הפילמוגרפיה, כי הגיבורים הם אה, נערים מתבגרים וגבר, ואנשים מבוגרים ולא אז ילדים. אז זה כמו רוב הפילמוגרפיה שלו. לא, לא, כי זה בדרך כלל ילדים. כשאני אומר מתבגרים אני מתכוון, הגיבור אני מניח הוא בן 18 לפחות. והוא בעיקר סרט עם הרבה הרבה אקשן ושפיכות דמים וסמוראים. אני לא ראיתי אותו אבל אומרים שהוא אחד מסרטי האקשן הטובים ביותר أو, של מדע, פשוט... אולי אי פעם. מיאזקי כשהוא רוצה לביים אקשן אקשן הוא יכול לעשות את זה ממש טוב לופין השלישי. שהוא לא ה... פורש. כן. הראשון שלו. לא אבל רוב הזמן הוא מוכר בתור במה של סצנות קטנות ושלוות. ושל... לא תמיד יש את, את... את הסצנות הגדולות האלה. כן, זה אפשר. לא בהכרח סצנות אקשן סצנות רגשיות גדולות או סצנות של ביזר גדול. סרט אקשן. נהדר, שיטים. המקורי, אני מאוד אהבתי, אתה מאוד שנאתה. אני מתעב את הסרט הזה. אני חושב שיש פה, דבר ראשון, את סצנת האקשן הכי טובה של שנות האלפיים. אני לא מסכים, אבל אני גם לא אגיד לך מה הכי טובה, כי לא חשבתי על זה. ומבחינה קונספטואלית, הסרט הזה פשוט מרתק אותי, הקטע של... הבן אדם נכלא, לא באיזה בית כלא סודי, בבית מלון לעשרים שנה. אני לא אהבתי אותו כי, אתה יודע, מתבקש נגיד לשבות אותו לסרטים כמו הפריצה. אם אנחנו מדברים על סרט היי. אקשן אסי, מזרח אסייתי שמתרחש בחלל קטן יחסית. אני לא חושב שאפילו אפשר להשוות. אני חושב שפשוט ש... הולדבה okay. אני ראיתי אותו והוא נראה כאילו הוא מנסה, עוד פעם, מנסה בכוח. כאילו הוא לא, הוא לא החלטי לגבי מה שהוא רוצה, רוצה, שהוא רוצה שאני אגיב לזה. Oh, אבל אני לא סרט שבא כדי לגרום לצופה. Yeah, לא ואני, להם, אני, אני פשוט אוהב את הסציני מטמנון. אני כאילו... שונא, זה, זה נוראי. כ אני Pom... לא מאמין שיצליחו לצלם את זה ולא יעשו בעיות. יש מקום 69 ורטיגו. תראה, לפי סייט אנד סאונד, לפי הסקר שלהם, זה עכשיו הסרט הכי טוב בכל הזמנים, הוא עקף את האזרח קהין. מה? הוא סרט טוב. מה? למה מה? מה? יש לך עוד 40 שניות. הוא מאוד מרשים מבחינה רעיונית ומבחינה עריכתית ומבחינה צילומית. אבל הוא פשוט מת, לא אכפת לי מהגיבור, טע, לא אכפת הוא... לי מהעלילה, לא, אכפ... לא אכפת לי. אני חושב שהטוויסט הגדול שהוא די צפוי, ובאופן כללי זה סרט שהוא היום מתקשה להחזיק באותה עוצמה, אבל אני חושב שהוא עושה איתו. כן הזדקנו כמו שצריך, אתה יודע, אני בטוח שהם יהיו יותר ממלא זה. זה פשוט שהוא נורא מבוסס על זה שאכפת לך מג'יימס סטיוארט. אכפת למי ג'יימס סטוארט, אבל לא אכפת למי שג'יימס סטוארט מגלם, בדיוק. ג'יימס סטוארט בדרך כלל מעולה בלעורר סימפטיה. הוא מכונת סימפטיה, זה בשביל זה נולד, מקום 68. מקס הזועם, דרך החימה. יפה שהוא הגיע לפה. גיטר גיא, אנגרי גיטר גיא. זה סרט ממש ממש טוב, אין מה להגיד, זה יותר פרפורמנס פיס, הייתי אומר, מסרט בשלב מסוים. אוקיי, יכול להיות שזה הסרט הכי חדש ברשימה, אני מניח. אני מניח, אני מקווה. לך תדע, יצא סרט של פריקסר מאז. עם המיניונים, כאילו, איך נכנסת לרשימה, אנחנו בבעיה. המקס הזה, אנחנו מזכירים אותו כל כך הרבה מאז שהוא יצא, כי הוא פשוט, הוא דוגמה כל כך טובה לאיך כן לעשות את זה. אבל אבנטגרד אקשן. אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, אני קורא לזה פשוט אקשן כיפי. גיטר גיא. בדיוק. כן. אז זה באמת, זה, זה, זה איך כן לקחת מותג שהרבה זמן כבר לא הופיע בקולנוע ולהביא אותו לקהל חדש. וככה עושים את זה. ככה עושים את זה, כן. אני מקווה שיהיה סרט המשך ואני מקווה שהוא יביא קצת כבוד. אני מניח לה... שיהיה, האם, לא יודע אם נאמר, שם. כן. יצליח באותה מידה, אבל לפחות פתחו את זה מחדש בצורה יפה. 67 אזרח כן, אני חושב שצריך להיות מתחת למקס הזוהם. אני לא חושב שצריך, אוקיי. אני בעצם מראש, בבקשה. כן. <laughs> אני לא חושב שצריך להיות בין 100 הגדולים, וואו. אני לא חושב שהוא סרט טוב במיוחד, אני חושב שכל הסיפור שלו מתבסס על חור עצום בעלילה שאיכשהו במשך שנים אנשים נוטים לפספס אותו למרות שגרור, ספוילר למות שברור. קדימה ספוילר, זה לא ספוילר זה חמש הדקות הראשונות, קדימה תסביר, כל הסרט מתבסס על זה שמנסים להבין מה זה רוזבד, כן. אף אחד לא שומע אותו אומר את זה כי הוא לבד בחדר כשהוא אומר את לוחש, האחות שנכנסת נכנסת רק אחרי אף אחד לא שמע אותו אומר רוזבאד וכל הסרט מתבסס על זה שמנסים לגלות למה הוא אמר את זה. אז מתייחסים לזה בתור אחד התסריטים הגדולים בהיסטוריה וזה אחד התסריטים הכי אוברייטד בהיסטוריה. עכשיו אני מעריך את התרומה של הסרט מבחינה טכנית, מבחינת הבימוי, העריכה, אה, האופן שבו בונים לאט לאט הסיפור, אבל אני לא חושב שהוא טוב. <קוס> אני <קוס> חושב שהוא <קוס> משפיע, <קוס> הוא <קוס> לא <קוס> טוב. הוצאת את זה? יש לנו זמן מקום 66 נורפמן נורפווסט פרודיץ' קוק אחד יותר טוב שאותו אני לא ראיתי המטוס הראש מורק כל כך הרבה סצנות אני ראיתי קטעים מתוכו בגלל זה אני אולי קצת לא מרגיש שאני צריך לראות את הסרט כולו כי אני יודע מה יקרה הוא כל כך מצוטט על ידי האחרים שזה באמת מסוג הדברים האלה שאתה מרגיש שהאוסמוסיס התרבותי כבר העביר לך את כל העלילה אבל באמת ברמה שבקורג' דקאוורדלי דוג עשו איזה קורודיה ואני איץ'קוק <אז> הוא לא בהכרח במאי של טוויסטים, כאילו יש הרבה טוויסטים בעלילות שלו, אבל הסרטים שלהם יותר מזה, זה לא כמו... 아, טוב, אם סיפרתי לך מה, מה קורה בסוף של uh, חבל, או בסוף של uh, פסיכו, אתה כבר לא צריך לראות את הסרט. לא, הסרט זה בדמויות, בשחקנים, בסיפור. במתח. במ במתח, uh... כן, בקומדיה השחורה <קוד משחור. בלי שראיתי את זה, אני יודע, אני מכיר את הסצנה עם המטוס, אני כן ראיתי את הגרסה הקודמת של זה, הגרסה הבריטית. Oh, ש... היא מאוד, היא מעניינת, אבל אין לה את אותו קצב. מה עכשיו? 65, שובו של הנושא השמיני, אליאנס. אה, אוקיי, היחיד שלא ראיתי מפתוכם, אני יודע שהוא נחשב להכי טוב. אני לא התללתי אף פעם מכל הסדרה הזאת, היא לא מהראשון, לא מהשני. אני מאוד אוהב הראשון. האחרים בעיניי פשוט לא הצליחו לקחת, להבין למה הראשון אחד. ואני לא יכול להסביר למה, כי אני מסגר את זה מבחינה טכנית, אני אמור לעבוד את זה, זה ג'יימס קמרון בשיאו. זה סרט אקשן על חבורה של נחתי חלל נגד חייזרים. תראה, יש שם את טריפלי בגוף רובוטי ענקי לקראת סוף הסרט, נלחמת במלכה חייזרית. כל כך הרבה דברים שילד אמור לאהוב, וראיתי את זה בגיל הנכון, וראיתי את זה מאוחר יותר שוב כדי להיות בטוח, אבל משהו לא מתחבר לי. אני, עוד פעם, לא ראיתי את הסרט הזה ספציפית, אבל זה חתיכת אומץ לקחת, להחליף במאי כל סרט, ולא כן. כי הבמאי הקודם לא עשה עבודה טובה, אלא פשוט כי... הוא עבר למשהו אחר? לא, דמיד פינצ'ר בהחלט לא עשה עבודה טובה ב-Aliens 3. נכון, גם ז'אן ביאר ז'אנל לא עשה עבודה טובה ברביעי. במקום 64, קבר הגחליליות, דיברנו <אח> על זה. אכן, אני עדיין אחד... קצת בוכה. עוד אחד ברשימת האגרופים לא יש לו משהו, אבל... מעבר זה... לאימפקט הרגשי, אתה חושב? הוא, הוא מבוים מאוד יפה. לא, כן, כן. זה סרט שבא לגרום לך לבכות, זה סרט שבא להראות לך כמה קשה. לא, לא, אבל מה יאמר על מה הסרט הזה באו, הסרט הזה אמור לגרום לילדים קטנים להתבייש, להתבונן מול האורץ. לזה שהם ילדים. לא, זה נועד כדי להגיד לילדים של יפן באותה תקופה, בשנות ה-90 וה-80, תגידו, אתם חושבים שלכם קשה עכשיו? אנחנו שרדנו בסיסת אטום. אתם מבינים מה ההורים שלכם? אנחנו לא שרדנו. אנחנו מתים בכלל, אנחנו מדברים איתכם מהקנר. רוחות רפאים. ומה ההורים שלהם אמרו? אתה חושב שלכם היה קשה? לנו כרתו את הראש על זה שיצאנו החוצה בגשם. לכם היה קשה, אותנו אכלה גודזילה. כל כך... שלוש פעמים בכל יום גודזילה באה לאכול אותנו. 63. אתה קצת, כן. מקום 63, וולי. וולי. זה <אח> אולי הסרט שדיברנו עליו הכי הרבה בלי להקדיש לו חלק מהפרק. לא, כי דיברנו על מיליונים פעם שעברה אמרנו, אם אתה רוצה לעשות סרט על מצוייר על גיבור שלא יודע לדבר, ככה? ככה? כאילו ככה עושים את זה? כמה ממנו אילם? חצי שעה? החצי <אח> שעה 40 דקות הראשונות אני חושב זה רק וולי ואיווה. <אח> זה מהסרטים שאומרים כאילו, אלו מה בייבי, אלו, זה לא נחשב. זה מוזיקה, זה כמו בסרטים איליים של פעם. <אח> <אח> מה שעובד בסרט הזה כנראה, זה שהוא מאוד נאמן לרעיון שהרובוט הוא הגיבור. הוא לא מנסה לגרום לבני אדם לראות סימפטיים פתאום, או לאיווה לראות כמשהו חוץ מהדבר המושלם ביותר בעיניו של וולי. אין לך פה את הרגע שמנסים לומר לך כן, אבל זה בעצם לא ככה. אומרים, זה פנטזיה של רובוט, הסרט הזה. כן, אני מסכים, זה סרט מקום שישים ושתיים. אמריקן ביוטי אפרופו פנטזיה של רובוט רובוט כתב את הסרט הזה. הוא לא הזדקן טוב. הוא כל כך תוצר של... הוא מבדר אבל הוא לא יותר מזה הוא יצא באותה שנה עם מועדון קרב וזה אני ראיתי את מועדון קרב לפני זה ואז ראיתי את אמריקן ביוטי ואמרתי אבל אתה על מי אתם צוחקים לא כן אבל זה בהחלט חלק מאותו גל של הגבר בגיל המעמד שחווה משהו כל הקולנוע כל הטלוויזיה האמריקאית על התקופה הזאתי בקולנוע זה כזה, הנה הגבר הסוב... הסובל לעיטוף, את משבר גיל המעבר. עכשיו אני לא חושב שהסרט גרוע כי אני כן חושב שהוא מבדר וקווין הוא... סטייסי נותן פה הופעה באמת. הוא יומני להדהים ביחס לכמה העלילה שלו והדמונות שלו מינוריות. בגלל זה הוא, כן, שקית. אוקיי, כן, כל כך הרבה בדיחות נעשו על הסטנה הזאתי. אני חושב שזה עליי כשראיתי את זה בקולנוע אבל הייתי בן 13 כשראיתי את זה בקולנוע אז. כן. קחו את זה בחשבון, הייתי מוכן ליומנות של נעורים. מה יש לנו מקום עליו? מקום 61, The Dark Knight Rises, זה סרט מחורבן. אני אוהב אותו. אני... <אח> אתה מדבר על תסריט מחורר, בסרט... <אח> לסרט הזה אין כן. תסריט. יש, <אח> יש לו חבורה של חורים שמישהו שם סביבם קצת גבינה. אני חושב שהתסריט של הסרט הזה בהחלט לא הגיוני בשום צורה. אבל אני מאוד נהניתי מההופעה של תום הרדי מאוד נהניתי אני אוהב את תום הרדי בכל דבר אחר בסרט הזה הוא היה בעיניי. אני חושב שהוא טוב פה זה השטיקים של כריסטיאן בייל בנקודה הזאת הם בלתי נסבלים. את גסלנדבל אף לא אהבתי זה עוד היה תחת שליטה בשני הסרטים הראשונים בסדרה אבל פה הקול שלו וה... אני חושב שפה הוא יחסית נסבל, דווקא יחסית. והאקשן מחורבן, וזה מסתיים בזה שבטמן הורג מישהו עם טילים, ובטמן לא אמור לירות באנשים טילים! הוא לא אמור להרוג אנשים. הוא לפחות לנסות להימנע מזה, אבל פה זה לא בטעות, הוא פשוט עף מסביב לאנשים ויורה בהם טילים. תראה, במשאית, באמצע הרחוב. אני חושב שהבעיה הגדולה של הזה, הוא לא אביר רפל. בהחלט. 60, שבילי התהילה. לא ראיתי. Uh, מהסרטים הלצערי יותר נשכחים שלו, למרות שהוא ממוקם במאה גדולים. Uh, רוב האנשים... ממוקם במאה ת... גדולים מעל 2001 הוא ניסע בחלל, אז כאילו... אני הוא... מסכים גם עם זה, כי גם מעל התפוז המכני. Uh, קצת מפתיע אותי שהוא כל כך גבוה, זה כן, אבל זה סרט שהוא... שוב, זה דרעה משפטית. דרעות משפטיות זה ז'אנר שבדרך כלל מחזיק מעמד לאורך שנים. כן, בימינו כבר לא עושים, מאז אני חושב שדייוויד אי קלי הגיע לטלוויזיה, זה ז'אנר שכבר לא עובד בקולנוע. יכול להיות, אבל זה באמת משהו ש... טאנם יו דייוויד אי קלי. פה, פה זה משפט שעוסק בחיים של חיילים, בזמן מלחמה, ש... שיכולים להוציא אותם להורג על בגידה, וזה סרט משנות החמישים. כן. היה מאוד אמיץ לעסוק בנושא הזה אז, כשעדיין יש את התהילה של מלחמת העולם השנייה. טוב, בלי לראות, אני אצטרך להגיד שמקום 59 הוא ג'אנגו, ללא מעצורים. שלום לך. זה היה סרט השנה שלך. זה לא היה סרט השנה, הוא היה מ-15. אני חושב שבמבט לאחור הייתי אולי מכניס אותה לחמישייה שלי גם כן, אני לא בטוח אני אצטרך לעבור עליה. זה סרט שהוא כל כך טרנטינו. כן, אבל זה... הפסקול האנכרוניסטי, ה-catch phrases. כן, ויש שם הרבה שטיקים, אבל אני חושב שבניגוד לסרטים של טרנטינו, כמו נגיד קילביל ווליום 2, או... חס וחלילה, death proof, זה סרט שבו השתיקים עובדים. זה סרט שהוא כולו מחווה לז'אנר שטרנטינו מאוהב בו. עד תראה. כדי כך שהוא עכשיו עושה עוד מערבון. כן, ותראה, ו... חלק ניכר מזה, אני מודה, פשוט כריסטוף ולץ. <electronic>. בתפקיד המכניס לשרשי. כריסטוף ולץ, אתה יודע, אפילו לא, שהוא כי גרוע קיסט... ומצוין. כן, כי... לא, כי כריסטוף לא, ולץ הופיע ברופעות גרועות בהרבה סרטים בשנים האחרונות. כן, פשוט, אבל הוא תמיד אה, טוב בזה. רובם לא של טרנטים. לא, לא, ראית את הצירה הירוקה? אוי, לא, לא, לא. זה היה כל כך נוראי. לא היה לו לא מושג מה לעשות שם פה. מה יש לנו עליו? 58, The Shining. קובריק חמישי. ולא סיימנו את הרשימה וזהו. הוא רוכם בהם ספייס של קובריק של שורה שנייה באמצע. הסרט שסטיבן קינג לא אהב ואז הוא מגיע עם גרסה משלו והיה בחורבן כל כך. טוב סטיבן קינג בתור במאי אתה יודע אחראי בעיקר למקסימום אוברדרייב אז תישאר בספרים ואני מנע מלקרוא אותם כי אני לא קיבל את הכתיבה שלך. הוא עוד סרט אותו בכל כך הרבה מקומות ודווקא ראיתי אותו והוא עדיין היה מאוד מפחיד בעיניי. וזה לא רק זה, ראיתי את זה פעם ראשונה, כשלידי יושבת מישהי שלא ראתה כמעט אף פעם סרטי אימה, התגובות שלה היו מאוד מאוד טהורות נקרא לזה, אז אתה חושב שאתה רואה סרט אימה, פתאום קופצים עליך ותופסים לך את הכתף, זה מוסיף משהו. אבל אני חושב שזה סרט מצוין. מעניין איך זה יהיה בפורדי בימינו, כאילו פשוט יזרקו על הקהל דם. למה יזרקו, אפשר פשוט לחלק בכניסה, משקפיים כאלה מיוחדים. מקום 57, סינמה איזה אני, גרסה? אני לא יודע, <laughs> כתוב ב-1988 <laughs> זה <laughs> לא הגרסה המקורית, <laughs> זה המקורי? 1988 זה המקורי. אה, חשבתי שזה היה. אני okay, ראיתי okay, את יופי. גרסת הבמאי, רק. כי יצא לי לראות, יצא לי לראות חלק ניכר מגרסת הבמאי, ובשלב מסוים אמרתי, זה, לא... זה, היה, זה היה בטלוויזיה, אז לא ידעתי כמה זמן זה ימושך, ואני... אחרי שעה... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> היו, היו זמנים, כן. שראית סרט בטלוויזיה ולא ידעת כמה זמן... ואחרי שעה וחצי אמרתי, אוי אלוהים אדירים! הם עדיין בחלק הראשון של העלילה, זה לא הולך להסתיים. יש לעלילה לה רק סרט, רק חלק אחד. באמת? אני חושב שסרט מאוד יפה. הוא, הוא... מאוד יפה, הוא... אבל או אלוהים, אגירים, כאילו... קאט, קאט, קאט. אני תמיד צוחק על זה שהאיטלקים בעצם עושים סרטי בורקס ואף אחד לא מודה בזה. <laughs> וזו דוגמה יפה. <laughs> <laughs> זה, זה סרט. אני חושב שזה טוב, אני חושב שהוא... שרלי בורקס, שרלי בורקס, שרלי <laughs> וחצי. <בורקס. laughs> כן. שרלי, <laughs> <בורקס laughs> <laughs> שרלי בורקס הייתה בשנות ה זה היה צריך להיות, אבל זה לא קרה, חבל. מקום 56, הדיקטטור הגדול. ייי. ייי. אנחנו אוהבים את הסרט אני אוהב את הסרט הזה לפרקים, אבל כאמור, הוא נהיה יותר מדי סנטימנטלי בסוף. זה... טוב, אני חושב שזה הסרט הראשון המדבר של צ'ארי צ'פלין. הראשון שבו הוא מדבר, כאילו, היה, היה קול, דיברנו על זה. הראשון שמדבר, מדבר. כן, כן. שיש דיאלוגים. סרט... קודם כל קומדיה מאוד oh, טובה, כן, הסצנה עם אבל המלובוס, גם עם מסר, uh... זה, זה עניין של, הסרט הזה הוא לועג לדיקטטורים חיים, בזמן שהם נמצאים בשיא כוחם, וצ'פלין אמר בעצמו שאם הוא היה יודע מה הם באמת עשו, כמה הזוועות שלהם היו גדולות, הוא לא היה מסוגל לביים את הסרט הזה, הוא לא היה מסוגל לעשות מזה קומדיה. ואז מואל ברוקס בא ואמר, טוב תקשיב אם אתה לא רוצה אני אעשה את זה, כן סבבה כאילו חופשי. מטבורקס עשה, אגב, הגרסה שלו לליות או לא ליות זה לא גרסה מקורית, המקורית יצאה בזמן המלחמה. הגיוני, אבל כן, באמת סרט שקשה לשכוח. מקום 55, חיים של אחרים, לא ראיתי. חיים של אחרים. זה דוגמה קלאסית לסרט שמאוד מאוד התלהבו ממנו, ראיתי אותו, אני עד עכשיו לא יודע למה התלהבו ממנו. אבל מה עם שלושהי הלך אחרי זה ועשה פונדר סמארק או משהו כזה. הוא עבר להוליווד ועשה סרטי זבל בעיקר, לא? הוא עושה, כן, הוא עושה איזה... עוד פלישה או משהו אחר. או! זה או! או! או! או! או! או! הגרפה של הוושבסקים לפלישת חוטפי הגופות, דיר. אני לא יודע עוד שזהו, יכול להיות שזה הבמאי של הנפילה הזאת. אז אנחנו... חופן גרמני שנדפק. הנטייה של הוליווד לקחת במאים אירופאים. כן, חיים של אחרים. זוכר? הבחור שעשה את קונטרול שנורא אהבנו, שהפך להיות הבמאי של פאקינג פרדיטורס. למה זה קרה לו? ואני אהבתי פרדיטורס, אבל הבן אדם עשה את קונטרול, והבן אדם שעשה את זה עשה את חיים של אחרים, שזכה במיליון פרסים, ואז... למה? אבל אני לא יודע. נהיכה במכונה. אני באמת עד היום לא יודע מה מיוחד כל כך בחיים של אחרים. אולי משהו מקולקל. אני... כן, אתה אולי סוכן של השטאזי. מה יש לנו? מקור 54, מלך האריות. שלום. שלום. איך לא דיברנו עליו עד עכשיו? Uh, ילדות, כאילו, אני... אנחנו מהדור ההוא, אז זה מלך אריות וזה על הדין והדורות. אנחנו לא יכולים דור. לבקר אותם, אני חושב. זה לא עניין דורי, כי אני ראיתי אותו גם בתור מבוגר מספר פעמים. הוא פשוט סרט טוב. זה לא עושים כמעט... בטח לא עושים סרטים כאלה באנימציה דו מימדית. לא כבר. יודע, מתי יו די מעצבן אותי, אבל זה... מתי זה... ברודריק מעצבן באופן כללי, זה לא נחשב. <laughs> <laughs> אז <laughs> אתה אומר שהסרט הזה משפר כי לא רואים אותו? כן. איך הוא נהיה... טוב, פריס פיולר, וזהו, כאילו זאת הסיבה שהוא נהיה כוכב. משהו כזה. ושום דבר אחר מאז. אבל מאחר היות זה באמת סרט שמחזיק מעמד מצוין. אני חושב ש... שה... <laughs> כשביימו אותו הם חשבו על זה שהם הולכים לעשות סרט. עשורים תראי, קדימה. תראה, 90% מהקלאסיקות של דיסני מחזיקות, כאילו לא מתיישנות. גם, אפילו שהגיעה בשבעת הגמדים במידה רבה מחזיק. כן, אבל שהגיעה בשבעת הגמדים, אתה רואה יותר אותה... היום ואתה רואה הרבה דברים שכבר לא נעשים. אוקיי. מערך ההריות, 21 שנה עדיין אה, נראה חדש. אה, מקום 53, אה, יוקרה. יוקרה. אני מאוד אוהב את יוקרה. אני קצת מופתע שהוא נמצא במקום 53, אבל... אוקיי, עוד סרט, ש... זה הסרט של נולן שאני לא יש לו סרטים שאני מאוד אוהב, יש לו סרטים שאני מחבב ולא יותר, את יוקרה, לא התחמתי להם. יכול להיות שזה הסרט שלו שאני הכי אוהב עכשיו, שאני חושב על זה, זה עוזר מומנטו. זה כי אתה שותה, מים. כל הפפסי מקסימום. הטוויסט פחות חכם באמת, אבל התיאור של יריבות מקצועית של שני אנשים ש... זה נגיד, אמרת שקריסטיאן בל מעצבן? פה הוא לא מעצבן אותי, פה הוא מאוד עצבן אותי, אני מקבל אותו פה בתור ראשית כשאני לא רגיל לקבל אותו ככה. והעובדה שהם כל כך דומים במובן של כל אחד מהם חייב כל מה להוכיח לאחר שהוא יודע אותו וכל כך שונים מבחינת, אתה יודע, דברים קטנים באישיות שלהם שדוחפים אותם לכיוונים אחרים לגמרי בחיים. אני כן אהבתי את טיו ג'קמן פה, אבל... זה מודברים מול בטמן, איך אתה יכול שלא לאהב את הסרט הזה? כי הוא לא היה עדיין בטמן. הוא כן היה בטמן, לא? אני לא יודע, אולי הוא רק יתחיל. יוקרה, Alien, 52, הנושא השמיני הראשון, כבר ציינתי שאף פעם לא התחברתי לזה כמו שצריך, הוא מאוד מאוד מרשים אותי, אני מבין למה אחרים אוהבים אותו, אבל זה פשוט מסוג המקרים של... דיברנו עליו כשעשינו ממש מזמן, אחד הפרקים הראשונים שלנו הוקדש לסרטי אימה. כי זה היה ליל כל הקדושים ולא היה לנו סרט לבקר. לא היה משהו טוב, הקולנוע. והזכרתי אותו בתור באמת אחד מסרטי האימה כי מתייחסים אליו בתור מדע בדיוני, אבל הוא יותר אימה ממדע בדיוני כי הוא, <coughs> הוא באמת משחק על זה שאתה לא יודע מה מצפה לך שם. מדע בדיוני הוא תמיד ז'אנר שאוהב להראות דברים, אוהב להסביר דברים. הנושא השמיני לא נותן לך כמעט הסברים איך הייצור פועל, מאיפה הוא באמת הגיע, למה הוא עושה את הדברים שהוא עושה, אתה פשוט מבין את זה ברגע שהוא עושה. עד אז אתה לא יודע למה לצפות והוא קופץ עליך, הוא מפתיע אותך. Uh, סרטי המשך אמרנו פחות okay. עובדים. מקום 51 בחזרה לעתיד. הראשון. Uh, הראשון. Uh, אני <אנחנו> חייב... מדברים רק... על סרט עם תסריט מודק. זה סרט... לא, לא הסרט הזה. זה לא הזה. עם תסריט מודק. זה לא הסרט הזה. אבל אם הסרט... הסרט טוב, זה, הסרט זה סרט שמעניין, כי כל פעם שעושים uh, שאלות ותשובות עם uh, רוברט זמקיס ובוב גייל שכתב איתו את okay. הסרט, יש להם תמיד תשובה לכל דבר. Uh, שואלים אותם על חורים בעלילה. וכבר יש להם תשובה מרוב שהם מכירים את זה. יש את ה... איך נקרא לזה שמשחק ביף, טום וילסון? יכול להיות. יש קטע מתוך הופעת סטנדאפ שהוא פשוט לוקח גיטרה ומתחיל לשיר את כל השאלות שכל הזמן שואלים אותו בעקבות הסרט, קטע נהדר. טום וילסון? לא, קריספין גלובר, לא? לא. לא, קריספין גלובר זה אבא שלו. כן, קריספין גלובר מפחיד. הוא שיחק בי וולף את המפלצת, הוא לא יצא וזה סרט אנדימציה, זה סרט אנדימציה, זה סרט במושן קראפציה, בחזרה לעתיד הוא עוד יהפוך לאחד הכסף, מקום חמישים דוקטור סרינג' לבו איך למדתי להפסיק לדאוג ולא את הפצצה עכשיו זה הסרט הכי טוב של קובריק, אני מסכים, זה הסרט התשעה עשר של קובריק ברשימה, אני חושב שמקום חמישים, בדיוק נקודת האמצע. מקום 50 זה המינימום לדעתי שהוא צריך כן. ללמוד רשימה כזאת. דיברנו על פיטר סלרס בפרק שעבר, כן. כאילו, וואו מה שפיטר סלרס הוא... עושה פה. הוא פי שלושה והדבר המדהים שרק אחד משלושת התפקידים האלה הוא תפקיד קומי, יש להם את חיים רציניים. הם קומיים בגלל הסיטואציה. כל השחקנים הסחקר... בסרט הזה עושים עבודה נהדרת והוא מצליח להלך. ג'ולסי סקוט מאוד מצחיק כן. הוא. הוא מצליח להלך על הקו הדק המושלם הזה, והטריק, קומדיה שקובריק היה כנראה פסיכופת. כן. Uh, הסיפור הוא שהוא צילם את הסרט הזה כדרמה והוא אמר לשחקנים להתבדח בין הטקים כדי להירגע ולעבוד על הכימיה ביניהם וזה מה שנכנס לסרט וחלק מהשחקנים מאוד מאוד לא אהבו את זה כי הם חשבו שהם הולכים לעשות סרט רציני. סלים חשב שהוא מביים סרט רציני למרות שהוא כן. קארבוי שרוכב לפצצה גרעינית לסוף העולם המקום 49 סדרות סאנסט. הזכרנו אותו, יש לו בילי וולדר, עוד עוד עוד כן מאוד מקווה שלא הפעם האחרונה שאנחנו מדברים על בילי וולדר, כי יש לו קלאסיקה ענקית. עוד סרט נהדר שראיתי בזכות הפודקאסט הזה, באמת, אתה רואה, אתה מרוויח מזה, כן כן, גלוריה סוונסון, פה היא פשוט, היא מדהימה פה, אחת ההופעות האהובות עליי. אני חושב שזה עוד סרט כזה שהייתי קורא לו סרט מושלם פשוט כי הוא יודע מה הוא רוצה לעשות ו... הוא מהודק לחלוטין בתוך הרעיון של עצמו. הדבר היחיד שהפריע לי בסרט הזה, וכבר הזכרתי את כן, זה בעבר, זה הסוף, בעבר, ש... לא הסוף ש... אלא ההתחלה. ההתחלה שמכילה את הסוף, כן. הסוף שמכיל את ההתחלה. וממה ו... שהבנתי זה, זה נוסף אחרי שהקהל הרגיש שהסרט אפל מדי. <אנ> זה אמור <אנ> <המון> להיות סרט אפל. אריק <אנ> וונסטרואיין. <אנ> תודה רבה שהוא היה צריך להישאר שחקן ולא לנסות להיות במאי אני חושב, אני ממש לא אהבתי את זה. זה כבר אחרי שהוא היה במאי. בדיוק, אני ממש לא אהבתי את הסרטים האלה. הוא היה צריך להישאר לא במאי ולא להפוך לבמאי מההתחלה. ולהיפטר מעוון ומקום 48 אפוקליפסה עכשיו. אפשר אחר כך? אני אוהב את זה, אני מאוד אוהב את אפוקליפסה עכשיו את כל 576 הדקות של ה-uncut version. יש שם שתי דקות אולי שאני אוהב. לא מסכים. הסרט הזה לא נגמר. <laughs> הוא לא נדע... נגרע והוא עילו נתמשך. חלק שבו הוא מסע אל אי השפיות שברמן שבר... בר... היה רוצה להיות הסרט הזה במידה רבה. זה לא חושב. מסע אל אי השפיות, זה אי שפיות. בדיוק, בדיוק, את... בדיוק. אתה יודע איך עשו את הסרט הזה. אני יודע, ראינו את לבבות באפלה. השמידו מדינה, <laughs> כן? שלושה מהשחקנים מתו בדרך, עוד חמישה הם זומבים, ושניים נעצרו על החזקת סמים לפני שהם הגיעו למטוס. לצורה החזקת סמים, הם הביאו את הסמים בשביל הסרט. והסמים האלה היו עשויים מהניצבים. אני חושב... סרט מטורף, ומרון ברנדו אפילו היה... 500 קילו יותר ממה שציפו שהוא יהיה ולכן היו צריכים לצלם את כל הדמות שלו באפלה. בדיוק וזה הכל עובד זה דוגמה מושלמת למקום 47. דוגמה מושלמת למקום 47. גלדיאטור. למה הוא פה? כן מה הסרט הזה עושה? הוא סרט מאוד חביב. אוקיי אני מבקש. אני מאוד נהנה לראות גלדיאטור. אני חושב שהוא משעמם. הסרט הזה עושה טריק שאני מאוד מאוד לא אוהב שעושים סרטים. slow לא בכל סצנת אקשן זה נמאס, זה מנצל את זה. אני חושב שמה שמציל אותו זה עוד שהוא צולם לפני ש... כשסטדי קמודו היה דבר שאנשים נהגו להשתמש בו בסרטי אקשן, אז אתה אשכרה יכול לראות מה קורה רוב הזמן? אני... כאילו אתה מדמייצר את זה בימינו עם מיליון הקאטים שלו, וגם עם מראית אחרת, ואז אחרת בזווית, ואז אחרת בזה, ואז בפנים שאני שומע. כן, זה סרט של רידי סקוט, ככה הוא היה נראה. לא, לא, זה סקוט האחר, אני מדבר בין רידי לא, אני אומר, טוני סקוט היה מביאים את הסרט הזה בצורה ההיא. רידי סקוט הזדקן והפך לטוני סקוט, זה מה שקרה פשוט. וואו, לא נחמד. ראית אותה פעם באותו מקום באותו הזמן? לא, מקום 46, The Departed. השתולים. השתולים. כן, לא Infernal Fairs. שלא ראיתי, הייתי, אני צריך לראות. דיברנו על הסרט ודיברנו גם על לראות את המקור ולא יצא. באופן מוזר, זה הסרט החביב של סקורסזי. אני חושב שהוא מאוד מאוד חביב אבל אני באמת לא מבין מה הוא עושה ברשימה כזאת ורוג'ר היברד כשזה יצא כתב אוקיי אנשים נורא נורא שמחים לראות את סקורסזה עושה גאנסטרים שוב כאילו זה הדבר היחיד שמותר לו לעשות. אני חושב שמה שאני רואה בסדר זה שהוא הדמויות הרבה יותר אמינות בו מבסרטים אחרים של סקורסזה. ארטי! לא מרגיש... כן אני לא מרגיש שיש פה את הפוזה. ג'ק ניקולסון יש. משחק את הגרסה הכי זה אפילו לא קרוב להכי קיצוני שלו. אני מאוד אוהב את הדיאלוגים בסרט הזה. אני, אין לי מה להגיד. ומאק וולברג למעשה משעשע אותי פה. זה לא קורה הרבה. דיברנו על סרטים חדשים, מקום 45, הכל בראש. אמרתי לך שאולי זה יקרה. אינסייד אאוט. אמרתי לך שזה יקרה. כן, חזית את העתיד. את מקום 45, כשהסתכלת ברשימה לפניי. לא, אני פשוט מכיר את הקהל. מה אפשר להגיד? כי דיברנו על לפני שבועיים? שער השבועים? דיברנו, אני חושב שהוא מאוד מאוד טוב. פיקסל חזרו לעצמם, בוא נגיד את זה. תראה, אנחנו לא נדע עד הסרט הבא שלהם, כי יכול להיות שזה אחת מהחזרות האלה שהם רק כדי לפול. יוצא עוד רגע. בדיוק, ולפי הטריילרים, הדינוזאור הטוב נראה... זה משפחת פלינסטון. כן, ביזארי ולא באופן הטוב של המונח. משפחת פלינסטון, הסרט יהיה ברשימה. בוא נקווה שלא. מצידי שהדינוזאור הטוב יהיה כישלון. הדינוזאור הרע כאילו. כן, פיקסל עשו את הסרט הטוב ביותר שלהם מאז סרט סרט סרט סיפור שלוש. כן. אני חושב שאין לנו זמן ממש עוד פעם לדבר עליו, פשוט... אם לא ראיתם עוד אין בקולנוע אז תראו. מקום 44 ממנטו. סרט שהוא טוויסט. מקום 44 אולי אתה קורא את זה הפוך. סרט שהוא טוויסט או שהוא סרט? סרט שהוא סיפור. אני mm -hmm. חושב שאני לא יודע כאילו איך בדיוק ההליך של הכתיבה שהוא הלך אבל זה סרט שכשהוא יצא הוא אפילו זה לא היה רעיון מקורי כי סיינפילד עשה את זה איזה שנה לפני וכשסיינפילד עשה את זה זה היה מאוד מפתיע. <laughs> ממנטו אני מאוד אוהב את הסרט הזה פשוט לא פעם ראשונה שאני רואה את הטריק הזה של הסיפור שנע לאחור. לדעתי מה שטוב בו זה שזה סרט שהוא יודע לנצל את הגימיק שלו. אני בדרך כלל לא אוהב סרט שמתבסס רק על גימיק, אבל פה הם ניצלו את זה יפה, הם לקחו אותך, לקחו דמות שאתה יכול להתחבר אליה, הם לקחו סיפור באמת עלילת מסתורים, ואתה למעשה, ככל שנעים אחורה, אתה מגלה יותר פרטים. למרות שאתה יודע, זה אמור להיות הפוך. רגע, רגע, אוקיי. לא, ההופעה של גיא פירס פשוט ממש זה מה שרציתי להגיד. מקום 43, הפסנתרן. הפסנתרן. מדברים על הופעות טובות בסרטים שאני לא כל כך מתלהב כן, הפסנתר זה פשוט התסוגה של אומללות, כל הסרט זה פשוט התסוגה של אומללות. השואה הזאת התסוגה של אומללות, מה אתה אומר? <laughs> מה אתה אומר? התסוגה של אומללות מצד בן אדם כן. שאמור להיות בכלא, אוקיי? מרוצה, כן. בסדר? <laughs> בעיקרון, רגע, אמרנו, הזכרנו את זה, שיזרקו את הבן אדם. הרגע אמרת זה... שהשפעת הספרדית הייתה היום מחלה. <laughs> <laughs> זה <laughs> ש... אני אגיד שהוא קצת overrated. בוא, בוא, בוא נגיד זה ככה, אם רשימת שינדלר גרום לסרט שלך ליר... נראה לידך כמו אופה כאילו דובר אכפת לי, אתה צריך לשקול מחדש כמה דברים. אני חושב שהפסנתרן הוא קצת overrated, הוא סרט טוב, אה, לא מכחיש, אני חושב שעשו ממנו קצת יותר ממשהו, אה, לפחות בעיניי, כי הרבה, כי באמת אוהבים את האומללות, אה. אוהבים את הסבל שנוצג פה בצורה. אוהבים לראות רצוע... יהודים סובלים זה משהו שבהוליווד מאוד מאוד, מאוד אוהבים. בהוליווד מקום ארבעים ושתיים גרין מייל. כן. דיברנו על סטיבן קינג. כן, סרט בסדר גמור. הסרטים של סטיבן קינג מועדפים עלי על ספרים של סטיבן קינג. יש הפרנקד. את הספר ממש לא אהבתי. שני סרטים טובים, זה אחד מהם, ושניהם קשורים לסטיבן קינג. גם השלישי שהיה לא טוב שלו קשור לסטיבן קינג. הוא סרט נוראי. לא ראיתי אותו. אני חושב את הגרסה המקורית של קרפנטר. יכול להיות. גרין מייל. אני אוהב את הסרט הזה, אני חושב שאני מאוד מופתע שהוא מקום 42, זה הרבה יותר גבוה ממה שהייתי מצפה. אבל זה שילוב של הופעות ממש טובות, בעיקר של שחקני דווקא, יחד עם איזושהי... אווירה או כן. של מסתורים. אלגוריה ש... מאוד מאוד מוזרה. אני לא יודעת איך זה אלגוריה או... אפילו, זה העניין. הוא ישו, הוא ישו, אולי. למקרה שלא הבנתם, וואו אולי, הוא ישו. לא, זה העניין. הוא לא יכול היה... להיות יותר ישו אם היה לו קטר של קוצים על הראש והוא צועק אבי למה זה נחתני בסוף. אבל אה, הוא עושה את זה. הוא לא צועק אבי למה זה... מקום 41, Terminator 2, Judgment Day. בואו בוא נחליט שזה הסרט שליחות קטנית האחרון שיצא. זה... אנחנו צריכים להחליט זה מה שקרה. אני לא עכשיו... ראיתי את השניים האחרונים. האחרונים האחרים <laughs> היו שלינות כחלנית או משהו כזה, טעותיות כלשהי. השלישי שתי. הוא סוג של פרודיה על השניים הראשונים, okay. ובגלל זה הוא מבדר, אבל השני הוא, אקשן... הוא פשוט... זה אה, סרט אקשן טהור, כי באמת... כמו שצריך. זה, זה קצת נומות לא, לדברים, כן. יש עשר אחוז של הנה <laughs> העלילה, <laughs> הנה הדמויות, ואז תשפוך אותנו זה... החבר'ה הריינו... כמה לפני what to live, זה הסרט. כן. הוא אבל... מושלם, הוא אבל... פשוט אבל... מושלם בחרט. מה שלדעתי זה... טוב פה, זה שזה לא רק רובוטים שנלחמים אחד בשני. אכפת לך גם מהדמויות האנושיות. זה אצל ג'יימס קרמרון זה מאוד קשה לעשות. למרות שהילד הזה הוא בלתי נסבל לחלוטין. כן, אבל אכפת לך שהוא <אח> יצליח, אין כי אין אתה מה... לא רוצה שהעולם יושמד. טוב, אתה לא רוצה, אני אישית עובד בשביל סקיילט. <אח> אתה ואלה. והמכונת ירייה. מקום 40, ויפלש. מקום 40. מקום 40. אוקיי, זה תופעה שקיימת ב-IMDB, שקיי� by... ب... סרטים חדשים yeah. ומוערכים שנכנסים מאוד מאוד גבוה כי יש להם... יש להם קהל מאוד נאמן. כן, לא, אבל זה פשוט קהל okay. חדש שמצביע בשבילם עכשיו, במקום סרטים משניים שצריך לחפש אותם. ריפלש, אני מסכים, אתה יותר אהב אותו ממני. אני מאוד מאוד אוהב אותו, מקום 40 כאמור נראה קצת מוגזם, אבל מי הוא כנראה ירד עם הזמן. הוא כנראה ירד... אז זה סרט שאני מאמין ששנים מהיום עדיין לגעת בדיוק בנקודה שאנשים יזכרו אותה. עוד פעם, אני חושב שהוא קצת חלש מבחינת הסיפור, אבל אני לא אומר שהוא סרט רע בשום צורה. אני חושב שזו עבודה מאוד מאוד מרשימה. גם, גם אם זה לא היה סרט של במאי כאילו בפעם הראשונה, גם אם זה היה יצירה מאוחרת יותר, הייתי אומר, ככה עושים דרמה טובה. וכמו שמישהו אמר, כשסצנות טיפוף אה, מותחות יותר מרוב סצנות המרדף ממנו, זה אומר משהו. אתה עובר לפרק, לחלק הבא. 39 זמנים מודרניים. <laughs> על oh, צ'פלין. צ'פלין? לדעתי הכי יותר שלו. אחד שדיברנו עליו. זהו, זה, זה לדעתי... יש עם <laughs> את הסצנות הקומיות הכי זכירות, אני חושב. שבאופק הרי זה הסרט הכי טוב של צ'פלין. <laughs> ה... הוא העביר, <laughs> אוקיי, זה לא סוד שהוא היה קומוניסט, והסרט הזה, אם היה למישהו ספק. <laughs> <laughs> <laughs> ספק הוא היה בטירוגי. הקומוניסט <laughs> הכי עשיר באמריקה. כן. כן. עד שלא ירשו לו לחזור להם. הוא היה קומוניסט, אני, אני, אני חושב שזה מה שאתה מחפש. ואם אתם לא שומעים את ה-Quote on אף אחד מה... לא שומע, אני לידך ואני לא שמעתי mm -hmm. אותו. I... סרט מעולה, פשוט... כן, כן, באמת. רק הסצנה בתוך הגלגלים של המכונה, וואו. הסצנה במפעל שבה הבוס צועק עליהם בזמן שהם מנסים... ההדגמה של המכונת אכילה. זה סרט שלקח משהו כמו משמרת לילה בחנות כלבו והפך את זה ל... יצירה ס... קומית לסיוט קפקאי, ויצירה קומית נהדרת. יתר, כן. כן. יצירה קפקאית קומית. מקום <laughs> <laughs> 38 אינטאצ'בולס. Uh, uh, בוא נדלג לחוב... עליו. <laughs> מחוברים לחיים, לא ראיתי את זה, אתה ראית את זה. זה... כל המדינה, כל המדינה. מחורבנים מה... לחיים, ככה אני קורא לדבר הזה. כל המדינה <laughs> מעל גיל 30 ראתה את זה. <laughs> זה היה הסרט הכי פופולרי בישראל <laughs> בו... בשנה שבה הוא יצא, <laughs> לא? כן. <laughs> יותר מהדרדסים. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> I, मיטה, מעל, מ, מעל לגיל שלושים ומתחת לגיל שתיים עשרה. זה... בדרך כלל הייתי חושב שאתה מראייה נמצא בין שני הקבוצות האלה, אבל לא, פה הוא נמצא. אני שונא את הסרט הזה, אני באמת... אז yes, יש שרדים שאני סתם לא, לא מבין למה כל כך מתלהבים <ערבית> זה, זה רגש. לא למ... זה לא רגש, זה, <ערבית> זה מלא הרגש. <ערבית> זה גזענות, זה, זה סקסיזם, זה קריאה לאלימות. זה סרט ששונא את הדמויות שלו. אבל זה רגש. זה סרט שמתייחס לקהל כמו לחבורה של ילדים שצריכים שיאכילו אותם בכפית. הוא סרט נוראי. אני, אם הייתה לי שעה הייתי מפרט את הכל, כל מה שלא בסדר בו. <אח> כולל זה שלקחו דמות של אה, צפון אפריקאי והפכו אותו למרכז אפריקאי כדי שיהיה יותר חביב. מקום 37, חלון אחורי, פיצ'קוק. לא ראיתי אותו. נהדר, נהדר, מושלם. אה... מה, שאפשר... מה שהוא יח... מצליח לעשות עם באמת setting של דירה אחת וטלסקופ וליצור עולם שלם מסביב וכזאת גלריה נהדרת של דמויות והסצנה בסוף, העימות בלי... בסוף. בלי להיכנס ליותר מדי. ל... כן, אבל העובדה שהבחור מ... מ... משותק לכיסא גלגלים והוא צריך איכשהו לפתור את התלמיד ולהתעמת עם מי שאולי אחראי למה שקורה שם, זה פשוט, המתח פה נבנה כל כך טוב, זה באמת. זה מסוג הדברים שבאמת היצ'קוק התמחה בהם. זה למה הוא המאסטר? לשים, זו, לשים את הדמות בסיטואציה הכי קשה לה. כן. ולגו, ועל ידי זה אתה באמת אה, מתחבר למשמעות. ולהצליח לאזן בין העובדה שהבחור הזה הוא שמוק, ל... אנחנו איכשהו מתחברים אליו בכל זאת. למרות שהסרט מודה שהוא שמוק. אוקיי, אה, יודע, בוא נדבר על סרט של היצ'קוק. מקום 36 פסיכו, אנחנו מתקדמים. כן. אה, פסיכו זה אתה. גם אתה בין סרטיה כן. עם החביבים עליי, אני חושב. כן. סרט שלמרות שכולם כמעט יודעים מה קורה, מה הטוויסט, מה ההפתעה הגדולה, הוא עדיין עובד לדעתי, קודם כל כי הוא מבוים בצורה נהדרת, וגם כי כמה שיודעים את הסצנות המפורסמות, לא יודעים מה מחבר אותן. רק כשצופים בסרט מגלים את זה. נכון הסיפור שהוא קנה עותקים מהספר כדי שאף אחד לא יוכל לקרוא אותו? אני לא יודע, אבל פה של הסרט היה כתוב, אל תגלו לחברים שלכם מה קורה. זה כשסרטי טווינס לא היה כוסק. בסוף של הסרט הכתוביות עולות. או לא. אולי הן ירדות, איך תדע? סרט שאנשים שראו אותו ולא ידעו על מה הסרט, חשבו שזה פשוט איזו מין דרמה על מישהי שנמלטת עם כסף שהיא גנבה. כן. Uh, הם לא ציפו לשינוי המאוד משמעותי. היום אנחנו יותר רגילים לזה מסדרות טלוויזיה דווקא. כן. שהשינוי שהש... בהרכב השחקנים. 35. צ'פלין, שוב, סיטי <צ> לייטס. <'פלין> אורות הכרך. כן. כמה סצנות נהדרות. אני חושב שהוא קצת מוח יותר מדי. עוד פעם, אובר סנטימנטלי. זה אני מסכים. אבל באמת, זה זה עם קרב האיגרוף, אם אני זוכר כן. עם הנער העיוורת, עם קרב האיגרוף. אחד מהסצנות הכי מצטטות שלו, ובצדק. עד כמה שאפשר לצטט משהו שלא מדברים בו. אפשר, אפשר הרבה אפילו. אני חושב שהוא, אני חושב שהוא טוב, אבל... זה שדווקא זה נחשב אולי הסרט הכי טוב של צ'פלין לדעתי אה, באמת נובע מאיזשהי... אז ראינו עכשיו אה... מיליון סרטים של צ'פלין, אף לא אחד של בסטר קיתון. אנחנו נראה מה יקרה עוד. אני, אני לא חושב, כאילו אם זה לא יופיע עד עכשיו קשה לי להאמין. אתה תופתע, צ'פלין היה אבל... אה, הוא היה גאון קומי אבל גם ידע לעשות סרטים רגישים. היה בעד מאוד קומדת ברשימה עד עכשיו באופן כללי. ככה זה ברשימות כאלה, כן. אנשים נמשכים יותר לדברים uh -huh. הגדולים והרציניים והכבדים. אנשים טועים, שיתביישו. אנ... אנשים אני... לא תמיד uh, חושבים כמונו. מקום 34, אינדיאנה ג'ונס and the Raiders of the Lost Ark. <Talk> הראשון, הראשון, מה שגורם לי להעריך שהאחרים לא נמצאים ברשימה. לא, אני זה... לא בטוח, יכול להיות אולי, אבל הקונציוס הוא שזה הכי טוב. אני מעדיף את מסע הצלב האחרון, אבל כן, זה סרט נהדר. אני חושב שמסע הצלב האחרון הכי מבדר, אבל מבחינת סרט נטו, זה לדעתי איך אפשר. עוד פעם, כי כל פשוט... זה... זה תרו... הם מצאו תירוץ להעביר אותו מסצנת אקשן אחת לאחרת, והם מכסים כל סצנת אקשן שהם יכולים בז'אנר ההרפתקן הבודד. אני <coughs> <coughs> אעשה סייט טראומות בתור ילד. למרות ש... מאוד למרות ש... ש... גרפי. כן, למרות שבתור, אתה יודע, מבחינת עילתית זה מטומטם, כי כמו שכולם העירו, שום דבר לא היה קורה, הנאצים היו מוצאים את הארון והיו מתים בכל מקרה. תראה, זה סרט. למעשה יכול להיות שהם היו מביאים אותו. הוא ארכיאולוג ממש גרוע. כן, יכול להיות שהם היו מביאים את הארון לגרמניה הנאצית ופותחים את זה מול היטלר, והמלחמה הייתה נגמרת. אז אינדיאנה ג'ונס בעצם האריך את המלחמה. כן. תתבייש לך, אינדיאנה ג'ונס, תתבייש לך. מקום 33, Spirit of the מופלא בעברית, שם נורא גנרי. גנרי, אבל סרט מאוד מאוד לא גנרי. השם הכי לא זה מיאזקי יותר מיאזקי הייתי אומר, מהנסיכה מונונוקי? הכל קורה שם, זה סרט שהעלילה של שלו זה כן. <laughs> אז מה הלאה? <laughs> כן, על... על מה הסרט? כן. <laughs> המשפחה שלה הופכת לחזירים, ויש מחשפה שיש לה... היא הופכת לשהי את... ציפור גם. כן, שיש לה תינוק שהוא בגודל של בן אדם <coughs> ענקי, ויש רוח של נהר שתקוע באופניים, ויש אה, איש עכביש שמנהל והכל... עבודה, וזה בבית מל... מלון. והכל עם ילדה שלא זוכרת איך קוראים לה, כי השם שלה קוצר לאות אחת. <laughs> וזה כי... לא באמת בית מלון זה, זה... בית מחצה שביוסף... לרוחות רפאים אה... זה יותר סוג של בית בושט כזה וויק מקים המגן מדובב שם את האבא באנגלית וזה כל שלו אני ראיתי לש... את זה ביפנית אה אוקיי זה... אתה מקור מקום 32 להציל את טוואי ריין אוקיי יש לסדר את הסצנת הפתיחה הכי ברוטלית בכל ההיסטוריה של הדברים הברוטליים שאי פעם היו ברוטליים ברוטלית ברוטלית לפחות מאלה שלא עוד בואים קרוננברג אני חושב שאפילו עבר לך יום רע או משהו? אני לא כזה אוהב את הסרט הזה. אני מאוד אוהב את הסרט הזה. אני חושב שהוא עשוי טוב מבחינה טכנית, אבל... אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אבל כאמור, הסצנת פתיחה והסצנת קרב בסוף הם כמעט יצירות נפרדות משאר הסרט שהוא פשוט... קשה עם סרטי מלחמה. אני אוהב סרטי המלחמה. אני אוהב סרטי המלחמה הטובים שראיתי, פשוט כי לא לראות את רוב הגרועים. אני לא אוהב סרטי מלחמה כל כך כי הם נורא חד בעיניי. תקשיב, קייסי זה מדינת ישראל אצלנו הכל זה קיץ, כמה חורף הוא קצת קיץ, אבל כן, סרט הפתיחה הזאתי לבדה פחות או יותר שווה את הדירוג הזה, אפילו אם אחרי זה היה לא יודע, וין דיזל צועק איין קרוט על נאצים, למעשה זה היה משפר את הסרט זה היה משפר, כן. מקום 31, American History X. אני צריך לראות את הסרט עוד פעם, לא ראיתי אותו כבר שנים. סרט ש... נורא לא אהבתי אותו. סרט שבו בזמן יצר את... זה סרט שמראה לך שאדוארד נוטון... אם אתה נותן לו תפקיד והוא נכנס אליו, הוא נכנס אליו. כן, ושאם הוא נכנס להפקה, הוא ישתלט על ההפקה. הסרט הזה יצר את אדוארד נורטון השחקן, ואת אדוארד נורטון הנודניק שלא נותן לבמאים לעשות את העבודה שלהם. אני לא יודע, כי... ואתה חושב על זה שהסרט הבא של הבמאי, אני חושב, היה מלאכיות של צ'ארלי? לא, כן. אולי טוב שיש... לא, כן, אבל הבמאי כועס עליו עד היום, כי הוא אמר, הוא קצץ לי את המקום באמת מוזר לי כי זו הופעה מאוד מרשימה אבל השתרות עצמו מאוד דודקטי. אתה אתה יודע, אתה אתה יודע, אתה יודע, עכשיו, רוב הדרמה פשוטה כזאת, אני לא חושב שרוב המצביעים הם מארצות הברית, הרוב המצביעים שעקביים מבחינת הרקע התרבותי שלהם ברשימה הזאת הם מארצות הברית ועליהם זה השפיע קצת יותר. מקום 30 קאזבלנקה, לא ראיתי את קאזבלנקה. סליחה, סליחה. מעניין. אני אשאיר הסצנה המרסיה היא סצנה מאוד מרשימה בעיניי כי תחשוב לזה שזה צולם בזמן מלחמת העולם השנייה עם נאצים אמיתיים כמעט. <laughs> הם, הם אמרו בלב גרועי הנאצים תקשיב אנחנו רוצים לצלם סרט על ההתנגדות הצרפתית בסדר okay. אוקיי שוט ואז הם ירו <laughs> בהם. <laughs> <laughs> ואז <laughs> הם החליטו לצלם את הסרט מחדש באולפנים זה מאותם הסרטים שאת, שכל כך מכירים ציטוטים מתוכם שזה נראה כאילו כבר אין טעם לראות את הסרט עצמו. אני מסכים שזה מוריד ממנו משהו, בעיניי הוא לא מהטובים בכל הזמנים כמו שעשו ממנו, הוא כן סרט טוב, הוא מבויה ממש יפה. המפרי uh, בוגרט קצת קשה לי איתו בתור דמות ראשית, אני תמיד מרגיש שהוא יותר מדי משתלט על הסצנה. אז כן, זה כאילו המפרי בוגרט, זה מה שהוא עושה, ילד. Uh, מקום 29 היו זמנים במערב. טוב שאמרת מערב. הסרט... <laughs> השני הכי טוב של ליאונה ולפיכך הסרט השני הכי טוב בכל הזמנים מבחינתי. <laughs> אני מת על ליאונה ואני מת על הסרט. <laughs> וזה מדהים כמה שדברים שאצל כל במה אחרת הם משמעים אותי כי באמת שוטים אינסופיים של מדבר הופכים בידיים שלו למין כאלה מיני אופרטות. הסרט פתיחה, רבע שעה של אנשים יושבים בתחנת רכבת ומחכים למישהו אחד מהם <laughs> ואני לא צוחק במשך שתי דקות זה מושלם זה אמור להיות כישלון נוראי זה אמור להיות מאוד משעמם אבל אתה רוצה לדעת למה הם מחכים למי כאילו וכשזה וכשיש לך את הפתרון זה כל כך מהיר. הכל קורה פתאום כל כך מהר. השורות דיבור בבטיחה עם האהובות עלי זה כזה נראה שהבאנו סוס אחד מעט לא לא לא הבאתם שתי יותר מדי ואז הוא רק שלישייה שמחכה לו. Uh, מקום uh, 28 אינטרסטלר מה לעזאזל הסרט הזה עושה פה? יש כנראה, uh, תופעה מעניינת ב-IMDb, יש שם הרבה מעריצים של כריסטופר נוהלם. כשאתה אומר מעניין, אני, אני אומר מעצבנת, כאילו, ג'יזוס קרייסט, אין לעשות את זה מה לחפש בסביבות הרשימה הזאתי. אני מסכים, ואני מאלה שיחסית אהבו את הסרט, למרות שכמו בערך כל אחד, אני חושב שהחצי שעה האחרונה שלו היא פשוט לא קורה שם שום דבר טוב. אין הרבה היגיון לסרט הזה. אין שום דבר. יש אפקטים מאוד מרשימים בסרט הזה. יש את הנאטווי בסרט הזה שזה תמיד מרשים אבל כלום באמצע. סנדוויץ' הוא רק לחם. זה סרט שהוא פשוט, היו לו כל כך הרבה רעיונות שהוא לא הצליח לבחור את זה שהוא רוצה ללכת איתו. זה ניסיון נטוי. כשאני רואה סרט עם ג'שיקה של צ'פסטיין ואני אומר היית מנהיף לראות את עץ החיים שוב, משהו לא בסדר אצלך. למה אצלי? אצל הסרט כאילו. אתה לא יכול להוכיח את זה. Uh, מקום 27, ליאון. שלום לך. Oh, זה oh. מהאהובים עליי. Uh, כן, אני חושב שזה בגלל שאנחנו דור מסוים. אנחנו דור מסוים, כן. כן, זה בעכשיו מרוחם. זה סרט כל כך ביזארי מבחינת ה... אוקיי, <הלומנס> <Okay>, מצד אחד ביזארי? <laughs> כי מצד אחד זה סרט אקשן מאוד מאוד ישיר. יש הרבה סטנדופ של יריות ומאוד מאוד מרשימות ולוק באסון מבהם אבל דמות הראשית היא ילד מגודל וילדה אמיתית. כן. <laughs> <laughs> וגרי אולדמן הוא כל כך גרי אולדמן הוא גרי? כל כך oh, הנבל הקלאסי. אומייג אברי וואן. והוא היחיד שיכול לעשות את זה <laughs> הוא באמת היחיד שיכול לעשות כזאת הופעה אובר דה טופ ושזה יראה טוב נורמלי איך אמיתי כמו בן אדם. <laughs> כן ונטלי פורקמן. אני... Hazır... זה הסרט שגילה אותה לעולם ואולי ההופעה הכי טובה שלה. כן, היא לא התעלתה על זה מאז, נכון? היא טובה בברבור שחור. לא, כן, זה יצר ממין כזאת הילה של שחקנית איכות בלי שהיא עשתה הרבה דברים טובים. היא הייתה בכל שלושת סרטי סטאר וורס וזה עדיין הצליח. מקום 26, Life is Beautiful לחיים יפים. יש ויכוח על הסרט הזה, אם הוא מכחיש שואה, אם הוא לא, אני לא חושב שהוא מכחיש שואה ויש סצנה אחת שמאוד מבהירה את זה. אבל בעיה שמפספסים את זה ובגלל זה לא אוהבים כי זה קומדיה לא מצחיקה. אני מאוד אוהב אותו. אני מאוד מצחיק אותי. אז אמרתי, איטלקים עושים סרטי בורקס. כן. אם אתה לא מצפה כן ראית את הסרט עד הסוף כן ראיתי ואז הוא אומר ואז אבא שלי אמר לי זה מסתיים בזה שמחלצים את הילד מהמחנה והיה ספוילר. כן אתה אמור להזהיר ספוילר לפני. לא. כן. וזה אמור להיות בלי ספוילרים. אז תתבייש לך. אני מתבייש. אוקיי מחיים יפים לחיים נפלאים מקום 25 it's a wonderful life. הקלאסיקה אולי הכי גדולה שלא ראיתי. גם אני לא ראיתי. טוב. אני יודע שזה. אבל זה. אני יודע שזה סרט שמעמד הקלאסיקה כי שכחו לרשום את הזכויות יוצרים על הסרט הזה אחרי שהוא יצא, מה שאומר שבכל חג המולד, תחנות טלוויזיה אמריקאית היו משונות אותו בלופ אינסופי, פשוט כי הם יכלו, פשוט כי לא היה צריך לשלם עליו. אז זה כמו ובגלל... מעוף הדרקונים אצלנו. כן, כן, זה מה שזה, ואני לא חושב שאני צריך לראות זה אז מי... זה משהו מעניין, אנחנו מקום 25, כן. פעם ראשונה שאנחנו מדברים על סרט של קאפה פה. ופעם ראשונה על סרט ששנינו לא ראינו. לא, לא, כי רק זה לא, <laughs> אבל uh, פאק אפ כן, הוא כסת... אחד הבמאים הכי משפיעים בתולדות הקולנוע האמריקאי. איך רק עכשיו הגענו אליו? כי זה היה בחינם אביעד, הכלכלה מנצחת. ממש. Uh, לא ראיתי את הסרט, יש סרטים מסוימים שאני מאוד אוהב, אחרים שלדעתי הם קצת אוברשמלצים. אני מנחה שאת זה לא כל כך הייתי אוהב. <laughs> אני מניח גם, גם, לפחות בשלב הזה בחינוך, אולי אם הייתי רואה את זה בתור ילד. מקום 24, uh, The usual suspect, החש, חשוד המיידי. כן. טוויסט um, שבא עם סרט ולא סרט כאילו. אני חושב שהוא סרט הסרט טוב אבל אתה אחרי שראית אותו פעם אחת, הוא מאבד את המשמעות לחלוטין. אין, אין לו לא הרבה כבר. אין, כאילו, יש כמה הופעות מאוד מרשימות של השחקנים וגבריאל יש, ברן עושה את יש זה. יש זה... נגיד, החוש השישי אתה יכול לראות עוד פעם, מעודון קראפ אתה יכול לראות עוד פעם. כן, אבל בסופו זה, זה באמת כלום. לה... זה... זה סיפור צ'יזבט שנמשך שעה ואז הוא היה מוכר לפעמים אגב אבל הודיעו על ספין אוף קומיקס לדבר הזה עכשיו. שיהיה. The Chronicles of Kaiser Soza. לא אכפת לי שיהיה. מה שמעניין בסרט הזה אבל שהוא בשביל הצפייה הראשונה הוא עובד. הוא מעניין אתה רוצה לדעת מה יקרה. לא לי כי ספילר הוא. לי לא ספילר אני ראיתי את זה כמו שצריך. אתה מבין הטיעון שלי הוא כזה אם ספוילר. העובדה שקיים ספוילר מייתר סרט אז על אזרח כהן. מקום כעית. 23, שתיקת הכבשים. פור אנד טוויסט. לא, כן, לא התלהבתי. בכלל? כל, ה... כל הספרים והסרטים עם הדמות הזאת, כאילו לא... את לא מנהנטר, לא לא לא לא מנהנטר לא באמצע באמת לא ראיתי, אגב. מנהנטר שיצא ב-80 ומשהו. של מייקל מן, כן. שאני... אני אוהב את מייקל מן, <laughs> אבל אני דווקא אוהב את זה יותר. <laughs> אני חושב ששתיקת שכב... הכבשים הוא מין... הוא סרט שקצת התיישן, כי פשוט... <עבור> 30% אחוז מסדרות הטלוויזיה בימינו מצטטות כן. אותו, כל ה-following, הוא גם לא כזה מזעזע ו... כמו שנראה פעם, כי התרגלנו כבר. אני, אני חושב כזה. שבימינו סרט כזה היה מופק פשוט כי הוא טרנסופור בלעדין. אני <עבור> <עבור> לא חושב כאילו, אבל הדמות של בפלו ביל <עבור> וכזה. הוא רוצה להיות אישה, אומייגאט. אני כאילו... אני חושב, תראה, לדעתי הסרט הזה, יש לו עדיין אפקט מסוים, אבל זה... קצת ישן. 22, עוד רוצח סדרתי, 7, שלא תעז לספיילר את זה, שלא תעז. 7 הוא סרט נהדר. נהדר. אבל באמת, הוא מדכא לעדים. הוא אמור להיות. כן, כל הסרט הזה קיים בעולם שהוא גיהנום. זה סרט שנותן לך מין הרגשה של... בהתחלה של סיפור בלשים מאוד קלישאתי, יש לך את הבלש הוותיק של לפני פרישה, ואתה חדש עם החמור במוח שבא, ו... אבל זה לא, אז זה מגיע למצב שמי שה... שהם רודפים אחריו בעצם קובע את כללי המשחק, הם לא יודעים בעצם מה הולכים לעשות, וזה סרט שאחד מהדברים שאני חייב בו, שהוא מציג עבודת משטרה כדבר מאוד לא קולנועי, מאוד לא אה, קל ומהיר כמו שתמיד מראים את זה. אבל באמת זה סרט שצריך לראות אם... על קיבר העיקר אני חושב כי יש שם כמה סצנות שהן ממש מטרידות מבחינה פיזית, לא רק מבחינה נפשית. שמע, זה עניין של טעם, אני דווקא אוהב את ה... או, כן, הסצנה עם האיש השמן זה עניין של טעם. כן. 21, סיטי אוף גאד, לא ראיתי. עיר האלוהים הברזילאי. זה מאוד מאוד גבוה, סיטאדי דיוס. כן, זה מהסרטים האלה שיצאו בדיוק בזמן כדי שיקבל... מעמד קאד בקרב מצביעי IMDb? כדי שהם יהיו הרבה אנשים כמו שמצביעים ב-IMDb. כשהוא יצא מאוד מאוד התלהבו ממנו, הוא לדעתי קצת נשכח. איך צריך לנושא נשכח? הוא מקום 21 ברשימה. לך תדע כמה זמן הוא שם, ב-IMDB ישראל עוד מגיע לצמרת ונשאר שם פשוט. כמו חבר כנסת. יש שם עוד להחליף אותה. יותר גרוע. אין דבר יותר גרוע מחבר כנסת אביעד, shame on you. טוב, תוכנית 9 בחלל החיצון. לא בטוח. אתה ראית את זה אז? כן. אני חושב שקצת מגזימים, ההערכה שלו, הוא סרט שעשוי טוב, אבל לא נשאר, לא נשאר איתי הרבה ממנו אחרי הצפייה. לדעתי כאילו, אתה רואה אותו, מבין את הרעיון, ממשיך בחיים. מקום 20, וואו, שבעת הסמוראים. כן. כן, זה סרט שקיים, הוא מאוד מוערך, הוא מאוד משעמם. כול עסאווה. הוא מאוד משעמם. אני לא חושב שהוא משעמם, אני לא חושב שהוא כזה טוב, לא משעמם בעיניי. אני, אני חושב שזה הסרט מעניין... שהמציא את הסלואו מושן בסצנות אקשן. הוא המציא הרבה דברים, הוא המציא את הקטע של אנחנו רואים את הגיבור עוסק בסצנת פעולה שלא קשורה לילה של הסרט לפני שאנחנו פוגשים אותו רק כדי להעביר, אוקיי okay, הנה מישהו שלא כדאי להתעסק איתו. בוא, בוא נגיד שזה כנראה סרט האקשן הוא, הכי משפיע. כן, שלה... הוא המציא את הרעיון באמת שאני חושב של חבורה אקראית של אנשים שנאספים למטרה מס... לא המציא אבל שכלל אותו. ידוע גם כ-Pekin Peeism. אבל לא ראיתי את שבעת המופלאים. אני מאוד אוהב את שבעת המופלאים, זה אחד המערבנים אוהבים עליי. קשה קצת לחשוב על קרוסר בתור במאי אקשן. אתה חושב שאתה מבין בתור איטיים והם כאלה. יש פה סצנות אקשן, הם פשוט מאוד אשימות. אני מצטער. לא חושב שזה משעמם, אבל הוא קשה, קשה להבין. מקום 19, טה טה טה פה נדבר עליו. מלחמת הכוכבים. זה סרט, סרט גרוע, נהדר, <laughs> סרט יפהפה, סרט כיפי, ראיתי אותו, לא רק בגיל 6 או משהו, ראיתי אותו אני חושב בגיל... 12 או 13 שזה אמור להיות מאוחר מדי אבל לא הוא עובד ויש לו הוכחה שהוא עובד בכל גיל. אני ראיתי אותו בגיל 18 זה היה מאוחר מדי הוא היה משעמם. לא לא לא אני לא ראיתי אותו שוב. אני חושב שאתה איש רע ואתה איש רע הלב שלך. להפך אני הצדיק היחיד. הלב שלך משחרר לא דם אלא נוזל שחור משחור. אחת הבעיות היא ששיגרון בחלל הוא סרט שחלק גדול ממנו מתבסס על דברים מלחמת הכוכבים ואני שנים לפני ומאוד אהבתי אותו, כשהייתי במלחמת הכוכבים זה נראה אז... כאילו אותה עלילה אבל פחות טוב. זה אפילו לא הסרט הכי טוב של ברוקס שיגעון בחלל. נכון, עד כאילו, כדי ככה אני לא אוהב מלחמת הכוכבים. אני לא חושב שהוא את כל המקום המ... אה, אה, 18, המטריקס הראשון, היחיד. אני, כאילו, קצת שמח בשבילו שהוא עדיין מקום 18 כי כל פעם שאני רואה אותו קצת, אני קצת פחות מחליך... מחליך... מעריך אותו. אה אוקיי. כי... Okay. לא, כי סרט שפעם הוא היה. די-אדי, בעשרת הגדולים שלי, היום הייתי ממקם אותו יותר באזור המקום אה, ה-70. כן, הרבה יותר נמוך. אבל הוא עדיין סרט מרשים וטוב, פשוט, אה. לא יודע, אולי... ברגע שכבר יהיה את כל הוואו של הפעם הראשונה, שאתה רואה את כל האפקטים... אני חושב שהאימפקט התקופתי שלו נעלם, בניגוד ל... נורא ניו-אייג'י כזה. בניגוד למועדון קרב, ובדומה לסרט האחר שדיברנו עליו מ-99, אמריקן ביוטי, הוא מרגיש מאוד של תקופתו והוא לא בהכרח השביח עם השנים, כאילו כל השאלות האלה של מה זה המציאות, ו... זה די כאילו, הוא... mm. כן זה כשאתה רואה חג הסרני של הוושטרובסקי, זה... אתה מבין ש... או כשאתה רואה את הסרטים שהם העתיקו מהם. זהו, אתה אומר, זה... הם פשוט אוהבים לכתוב את הדברים האלה, הם לא באמת התכוונו לזה. Uh, מקום 17, החברה הטובים, Good Fellows. Uh, דיברנו עליו, סרט מאוד טוב, סרט, סרט. בסדר. סרט. סרט אחלה, כאילו זה מה שיש לי להגיד, זה אחלה סרט, סרט אחלה, אבל לא יותר מזה. כל פעם שאני רואה אותו, אני כאילו, אני מרגיש שיש לו רגעים טובים, רגעים פחות טובים. אני אוהב את הסצנה בכלא, מאוד מוצלחת בעיניי. לעומת זאת, אני נורא לא אוהב את הסרטים שההופעה כל כך מוקצנת של המאפיונרים האיטלקים. ג'ו פשי. ג'ו פשי, האחרים שלא אמורים להיות ג'ו פשי. וג'ו פשי מותר להיות מוגזם. כי הוא ג'ו פשי. זה הסגנון שלו. אבל כשאחרים אני פשוט, אני מרגיש לי איזה סנדק, נהיה, אה, yeah. בקצת יותר קטן. אתה מעדיף את Goodfellas או את Goodfellers מאני מניאקס? Goodfellers, על זה גדלתי. אתה, אתה, אתה מדמיין אותם בקרב כאילו? אני <laughs> מדמיין אותם בפרודיה <laughs> על סיפור הפרברים. <laughs> uh, וואו, מקום, כן, אתה... אין לנו הרבה מה להגיד על זה, מקום 16, בוא, בוא נקפוץ כי זה שר uh, הטבעות, שני הצרכים. אוקיי, okay, זה שמאוד מאוד אהבתי כשראיתי אותו, אני חושב שהוא בטח לא יעבוד לי כל כך טוב פעם השנייה, כשאתה רואה את זה לקולנוע בפעם הראשונה, הראשון הכין אותך לזה, למה שהולך להיות, אבל השני הוא באמת הדבר, הדבר שני... הכי גדול שאי פעם נראה על מסך הקולנוע באותו זמן. מה ששני הצרכים עשה, הדבר שהכי זוכים ממנו זה גולום. שהוא לא הופיע בחלק הראשון, ופתאום אתה רואה אותו ואתה רואה את גולום אבל אתה מרגיש כאילו זה שחקן, ממש. שני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא גולאם, הוא קוף, הוא עוד קוף, אני... קוף ענקי. הוא יהיה גיבון בסרט הבא. מקום חמש עשרה, כן, הקוקייה, כמו שב-MDB קוראים לו. לא הייתי שם אותו כל כך גבוה. לא, לא, זה... אני חושב שהוא הגיע בתקופה הנכונה להיות ב... دה, לתפוס את הערכת הקהל זה סרט שממש כן, מתאים בשנת ה-70. אתה חושב שאנחנו לא ניכנס עכשיו לניתוח של חלוקת ההצבעות, אבל כן. הסרט הוא מ-75, ואנשים שמצביעים לעין IMDb רובם נולדו אחרי זה. לא, כן, אבל אני אומר, מבחינת ההכרה הציבורית שלו, אני חושב שהוא יצא בזמן הנכון בקולנוע האמריקאי כדי ונורא... להיות... נורא מוזר לראות את שחקני המשנה בו. דני דויטו דו וכריסטופר לויל, והוא הענק הזה. אז, uh, שכה, פרצופים מוכרים אבל זה, הם זה, לא אמורים להיות מוכרים. זה סרט פה. מאוד אנטי ממסדי בתקופה שבא להיות אנטי ממסדי היה הממסד בהוליווד זה כזה. כן. Let's stick it to the man to the toon of 100 מיליון דולר. הוא סרט טוב אבל אני לא חושב שהוא צריך להיות מקום uh, כל כך גבוה. מדברים על מקומות גבוהים מדי מקום 2000 ומקום 14 ההתחלה. התחלה. אינספצ'ן. Uh, סרט ש... סצנות אקשן נהדרות שמחוברות לתסריט שלו קשור ל... הגאונות הרעיונית, האנשים כאילו מייחסים לו זה גאונות רעיונית שלא ממש הבנתי כזה. הם נמצאים בחלומות ונכנסים לחלומות. ראיתי סדרות ילדים שמבוססות על הרעיון הזה. כן אבל זה מועתק מקומיקס של דונלד דאק. מה שעשו פה נכון בעיניי זה שבשום שלב אתה לא יודע בוודאות אם יצאו מהחלום או לא. אני כן. הם כל הזמן אומרים אנחנו בשכבה אחת. אתה יודע מה השורת ביקורת המושלמת שאני גונן עם מישהו אחר שאני לא זוכר מי. החלומות של כריסטופר נולן נראים כמו סרטי אקשן משנת 97. אמרת את זה כמה פעמים. כן, כאן. כי זה, זאת השורה שמסכמת את הסרט הזה. וזה, ברשימה שלי הוא נמצא ש... די בצד השני של הרשימה. וראיתי את זה באותה שנה כמו פפריק, שראיתי פפריקה פאפריקה. של סטושיקון, שזה סרט על חלומות שאשכרה נראה כמו חלום ולא כמו אנשים שיורים אחד בשני באופן מאוד מאוד, מאוד מאורגן. בוא נדבר על מקום 13. מקום 13, פורסט גאמפ. הוא הוזכר פה. הוא הוזכר כמה פעמים, כי yes. אין שום דבר שמתעלה על גם, חוץ מ-12 הוא יצא ב-94, שהייתה שנה ממש טובה לקולנוע ביניים. אנשים מובנה. נורא נורא, אנשים מסוימים נורא נורא כותבים כי הוא זכה באוסקר, כן. הוא לקח את האוסקר מספרות זולה. לא. זה קובע מספרות זולה, מחומות של תקשיב, אני, אני, דבר ראשון, אני אף פעם לא התלהבתי מספרות זולה, מבחינתי זה לא בטופ של טרנטינו. אבל דבר שני, מאשימים אותו בלהיות הדברים שהם מאשימים אותו בסנטימנטליות ובעקיבה אחרי החלום האמריקאי. הם מאשימים אותו בזה שהוא סרט שפונה לקהל. כן! זה סרט שמבקר את כל הדברים שאתם מאשימים אותו בהם, ופשוט עושה את זה כל כך טוב, שאיכשהו פספסתם את זה. אני חושב שהוא מעולה, וכן, הוא קצת קיצי, קצת סנטימנטלי, אבל... לא, לא, יש לו רעיונות הרבה יותר עמוקים מזה. יודע מה הוא? נהדר, כי הוא יכול להיות מצד אחד לפנות לקהל הקיצ'י, ולפנות באמת לאימא ו ולראות את זה וליזום, בסדר, מקום 12, האימפריה מכה שנית, לא השיר של שווק ס. לא. אביעד עוד פעם, אני... נחשב לסרט היותר טוב מבין סרטי מלחמת הכוכבים. אני אוהב את... אני אוהב את אני... אני... זה. הוא בהחלט האפל יותר. יודע למה הוא נחשב כל כך טוב? בגלל קלרקס? <coughs> כי אנשים רואים את הסצנה היא... <coughs> במוכרים בלבד שבה מישהו מדבר על זה כמה זה אפל ובוגר ואני כזה. חבר'ה. זה מלחמת הכוכבים, זה סרט אנשים בחלל שיורים אחד בשני עם לייזרים ועושים פיו פיו עם חרבות אור. זה לא אפל, זה לא ריאליסטי, זה סרט טוב, אני אוהב את כל הטרילוגיה המקורית, <אפו> אבל כאילו, צ'יזוס <אפו> <שיש קלאס> חייסט. הוא... גם הוא לא נמצא פה, וזה חבל לי, <אפ> אבל <אפ> מלכאות <אפ> לא נמצא פה, כנראה. <אפ> <אפ> לא הגענו אליו עכשיו. נכון, בושה ואיך עוד פעם. סס אשאק. אני חושב שכן. האימפריה המכה שנית. הוא עושה את שאני פחות זוכר מהטרילוגיה כי ראיתי אותו הכי מעט פעמים. הקרב פתיחה הוא מצוין, כאילו הקרב על כוכב הקרח הוא ממש ממש טוב, השילוב בין האקשן בחלל, קשה לי, קשה לי עם הסדרה הזאת. מקום 11 עוד אחד מסדרה, שר הצבאות, חברת הבת, אלוהים, IMDb, תפסיקו עם הדבר הזה של אני חושב שהוא הטוב מהשלושה כי פה עדיין... אז זה הכל היה חדש ומרשים, והוא עדיין, הבמה היה עדיין בשליטה על החומר של עצמו ולא כל כך, אני יכול לעשות הכל במחשב, וופי, מיליארד אוראקים מסתערים. אורקים, למה אתה אומר אוראקים? אני מתוך הרגל ילדות, אני לא יודע, שיחקתי די.אן.די וככה האשם קרה להם. האשם שלך היה דביל. האשם שלי יכול להרוג אותך, תיזהר. אני לא חושב. אה, סרט הבאות אחוות הטבעת הוא... מהסרטים האלה מה שלדעתי הוא היחיד בטרילוגיה שמחזיק. בלספמי! אנחנו נגיע לבלספמי האמיתי. אוקיי. <laughs> okay. אבל אני חושב שהוא מחזיק כי פה באמת הוא מראה לך את העולם, הוא נכנס באמת לפרטים, הוא באמת מראה לך למה זה מעניין. אין לך פשוט עוד סצנה קרב ועוד קרב ועוד אקשן ועוד זה. מקום עשר, מועדון קרב. שלום. אנחנו בעשירייה, מועדון כן, קרב. Yeah. סרט שמגיע לו. כן. כן. Uh, לזמן... די ממושך זה היה הסרט השני האהוב עליי, אני חושב אולי הוא ירד כמה מקומות אבל הוא עדיין בעשירייה שלי. דבר ראשון ההופעה באמת, אדוארד נורטון כשאדוארד נורטון היה הדבר וברד פיט כשברד, לא ברד פיט עדיין, עדיין היה היה הדבר. הדבר. גם אדוארד נורטון, טוב, אדוארד עכשיו אדוארד... ברדמן נחזיר אותו לא... לעניינים. נראה מה יהיה הסרט הבא שלו, יכול להיות שזה אחת מהחזרות האלה כדי ליפול, אבל העובדה שהסרט הזה מצליח בו בזמן לדון ברעיון האבוד של גבריות בעידן שבו העובדה שאתה גדול בשרי כבר לא כל כך איפה. משנה כי יש לנו טכנולוגיות. מה שיפה שהוא אומר כל כך הרבה דברים בצורה כל כך יפה ומשכנעת והוא לא מתכוון אליהם. <laughs> כן. המון <laughs> אנשים זה... לא קלטו את זה. <laughs> זה קצת בעיה כי באמת יותר מדי אנשים הבינו מהסרט שטליה דרדון צודק אז הוא לא שהסרט הזה מאוד מחורבן במסר שלו. <laughs> כן. או שנשאר ש... <laughs> כל כך טוב <laughs> <laughs> שלמה, לא לא <laughs> hey, כי דמייאט שבסופו של דבר כמה אומרים בוא נצטרף למפלגה שיבת המלך. אפרופו המפלגה הנאצית. לא, לא, אבל זה הסרט שבו באמת נשבר לי. אני ראיתי אותו בקולנוע כמו את השני ימים הקודמים. לא, את הראשון לא ראיתי אותו בקולנוע, אבל ראיתי אותו בקולנוע בערך באמצע הסרט כבר הרגשתי, טוב, באמצע הסרט זה תחילת הסוף הראשון, נכון? זה כן. אוקיי, טוב, הבנתי. אני מאוד מאוד אהבתי לראות אותו בקולנוע. אבל זה מסוג הדברים האלה שאני חושב שבאמת זה היה אימפקט הראשוני וכל כך הרבה CGI. כן, לא, אבל זה, הוא יודע מה לעשות עם CGI במובן של זה לא נראה אווירי מדי, יש לדמויות משקל ותנועה בסרטים האלה. ראית את לאגולס קולש על פיל? כן, טוב, לאגולס הוא אלף, לאלף אם מותר. או שמה אלף? אלף. לאגולס הוא אלף פרוסט. אלף זה זה שאוכל חתולים. בדיוק. שזה הולנדו בלום בתפקיד אחר. אין גרסה יותר טובה של שר הטבול. מה יש לנו? מקום שמונה, הטוב, הרע והמכוער. אתה מאוכזב. אני לא מאוכזב, כי אני יודע שאנשים הם אידיוטים. זה הסרט הכי טוב בכל הזמנים, and fuck you. תראה, הסרט האהוב עליי בכל הזמנים זה המשיכה הקסומה, והוא לא במאה הגדולים פה. אז מנדה פאק אפ. מה? יהיה, מה? אתה יכול לחשוב על פתגם אחד בסרט הזה, אתה יכול לחשוב על דבר אחד בסרט הזה, יש לו משנה, שנייה אחת שהיית מחליף, מש, מקום אחד שהיית עושה בו cut מוקדם יותר. תראה, כמו שאמרתי, אין סרט מושלם בעיניי. אה, אני יכול לומר למה הוא לא נמצא יותר גבוה. כן? אין לו את הפנדום של כמה מהסרטים האחרים פה. זהו, זה, זה, זה, זה אשכרה שאלה של פנדום. אבל כן. תחשוב על זה, זה סרט שהוא בזמנו היה נראה כמו עוד מערפון. ותראה לאיזה מעמד הוא הגיע עם הזמן. זה המערבון, ומערבונים שלפניו הזדקנו, כאילו רוב הסרטים של ג'ון ויין פשוט לא עובדים לקהל המודרני, בצהרי היום לא עובד לקהל המודרני, אלא... שזה לא של ג'ון ויין. לא, אני אומר באופן כללי, אבל הסרט הזה הוא המערבון. אז היה אה... פה מערבונים, בואו משהו שהוא לא מערבון בכלל. אה, מקום שבי 12 Angry Man, זה סרט נפלא. זה סרט נעתר. אה... לקח לי זמן, כאילו רק בצפייה שנייה ושלישית באמת התחלתי להבין למה כל כך מתלהבים ממנו. אני ראיתי אני קודם, ובמשך הרבה מאוד שנים לא ידעתי שזה קיים, ראיתי את הרימייק בצבע מ-95. עם uh, ג'ק <coughs> למון? <coughs> עם טוני סופרנו. כאילו גם ג'קלר מונה שם, אבל היה שם הרבה שחקנים. הרימיק, אני חושב שזה אחד המקרים האלה שהם הרימיק טוב כמו הקורק פשוט, כי הוא באמת דיוק... לא ראיתי אותו, אבל אני זוכר שאמרו שהוא טוב. הרימיק ממש ממש טוב, כי הוא משנה את רעיון המתח הגזעי שם, כי חצי מהדמויות הם אנשים שחורים והיספניים. אפילו הגרסה הרוסית של הסרט הזה ממש טובה. זה רעיון ממש טוב. זה רעיון שאפשר לפשל איתו, אבל כך בקלות, ואנשים לא מצליחים לפשל. כן, זה רעיון ממש אתה יודע, זה גורל של אדם, מה יותר חשוב מזה? כן, אבל מה ש... אבל במובן מסוים, בשאלה מסוים לא אכפת לך כבר במשפט, אכפת לך לראות איך זה עובד, השפנועה. מקום שישי, רשימת שינדלר. כן. כן. בוא נגיד עליו רק דברים רעים, ונראה איך זה יעבוד. רשימת שינדלר... ש... <רשיבת> שינלר... <laughs> לא, <הסרט> ש... <laughs> לא, לא, אם נגיד עליו רק דברים רעים, נהיה מבקרים עניינים ופלצנים, <laughs> ואם נגיד עליו רק דברים טובים, נהיה, לא יודע, קהל ישראלי טיפוסי. הוא סרט טוב. הוא סרט... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> מקום שישי ב-IMD, זה נראה לך מפתיע שאני חושב ככה? אני לא יודע, אינדיאנס שלו מרביץ פה לאף אחד, אז קשה להתייחס אליו בתור הכי טוב. אבל ליאם ניסן לא מרביץ פה לאף אחד, תחשוב מה זה. אני מדמיין את הגרסה המודרנית של הסרט, כאילו, אם ליאם ניסן היה מופיע פה בימינו זה כזה. I don't know who you are, but you have killed 6 million Jews and now we have to make you pay. אתה מזכיר את קונק פיורי כשאתה אומר I don't know who you are. הסבר הזה מוכר לי מאיפשהו. רשימת שאינטר. איך קוראים פיורי עוד לא אמר רשימה? ייקח לו זמן. רשימת שאינטר. טוב, אין לנו זמן פשוט. אני חושב שזה טוב שמחזיק מעמד. יש עוד קצת קיץ' מקום חמש ספרות זולה אני אוהב ספרות זולה אני חושב שהוא זה מה... די מייצג גם את הניקום שלו בעיניי אני חושב שהוא מעניין אני באמת לא מבין אני, אני מעדיף את כלבי אשמורות אני, אני... אני, אני מעדיף את in glorious אני מאוד את, את ג'אנגו אני מאוד אוהב את כלבי אשמורות אני אוהב את כל השלושה שהזכרת מופתע קצת שממזינים חסרי כבוד לא ברשימה אבל ספרות זולה הוא כן בעיניי הטוב ביותר של טרונטינו כי הוא פשוט כל כך הכל משפט שער. אתה רואה שהוא נהנה לעשות אתה רואה שכל משפט שם נבנה עבור, נכתב עבור הדמות ועבור הסיטואציה. אין שם שום דבר שאתה, לפחות בעיניי, שום דבר שלא נראה מאולץ. מקום... אתה כבר עברת הלאה. סליחה, אבי רפל, מקום רביעי. יש לך... אה, חשבתי שעבר הזמן, סליחה. זה 100 דקות, זה לא 145. אני חושב שהוא מאוד מעניין, אבל אני לא יודע, משהו במבנה שלו פשוט לא גורם לי להתחבר אליו, פשוט שורה של אירועים. שלא מרגישים לי קשורים למקום רביעי, האביר האפל. אוקיי. אה, okay. Overrated okay. בטירוף, ובמידה רבה אני, לא... אני חלק מהתנועה הזאת, כי זה מסוג הסרטים שאתה רואה אותו מהפעם הראשונה, והאימפקט מאוד מאוד חזק, וככל שאתה אותו שוב ושוב, הוא יותר ויותר מתחורר מבחינה או... לבתית. או... הייתה לי צפייה חוזרת אחת בו. אני חושב שהוא עדיין עובד, אין לו לא את אותו הלם שעושה <ספיר> לך הצפייה הראשונה. לא, אני חושב שעוד פעם, בתור סרט אקשן הוא מאוד מאוד טוב מבחינת המרדפים והכל, אבל... אני חושב שהוא גם טוב בתור מותחן. אבל... כן, בתור מותחן, בתור סרט אקשן, אבל בתור... <coughs> כי הוא מנסה להטיל יותר מזה, הוא מנסה לדבר על כל מיני דברים, על אלגוריות ועל... סרט של כריסטופר נולד? לא ועל מערכת הביטחון האמריקאית ועל במי אתה יכול לבטוח והוא ממש מטומטם כאילו יש את התיאוריה של סרט רפובליקני זה לא תיאוריה במיוחד אחרי דרקנד רייזס כי אני לא הוא מנסה לאחוז במקל משני קצוותיו לאכולת העוגה ולהשאיר את המקל שלהם. כזה אתם צריכים לבטוח בו אבל אסור לבטוח באף אחד עם הכוח. מייקאפ יורמיים. מקום שלישי. הסנדק 2. הסנדק חלק 2 סליחה. דעתי על uh, טרילוגיית הסנדק היא לא חיובית במיוחד ואני מצטער. דעתי היא חיובית אבל לא במיוחד. ושטיין בעיניי פשוט מאוד משעמם. הוא נחשב, לא, איך, הוא נחשב אולי לסרט ההמשך טוב ביותר בכל הזמנים ואני ממש לא מסכים זה. וזה כי ו... אנחנו בעולם שבו צעצוע של סיפור 2 ושחוק גדלנית 2 קיימים. כן, וצעצוע כן. של סיפור 3. אני חושבת שאנחנו אומרים רק על מספרי 2. אני חושבת שרק 3 נמצא ברשימה. הסנדק 2 הדבר הכי טוב שאני יכול לומר עליו זה שהוא יותר טוב מהסנדק אני לא יודע, זה באמת, הוא לא יותר טוב מניתוח להוצאת הפניצית, אני לא מתחבר לקופולה, אין מה לעשות, הוא לא מצליח לגרום לי להתאם עם הספקים שלו, אבל קופולה לפני שהוא נהיה out of community, קופולה של שנות ה-70, כן, כשהוא עוד רצה לדבר עם אנשים, זה במה עם בדיוק עשור של קריירה מוצלחת, תראה זה עשור נהדר, מה היה מקום שני, הסנדק, כן, טוב, צמד חמד. מוזר שהסנדק אחד יותר אהוב מהסנדק 2 כרגע, אני חושב שזה בגלל... הוא לחשב יותר קלאסי. הוא יותר מצוטט גם. תראה, יש בו רגע... זה סרט של 2 לפחות הוא לא מטריקס רילאודד. מה הוא? הוא לא מטריקס רילאודד. הוא סרט. תראה, הסנדק הוא אני חושב שאמרתי כשדיברנו על הסרט, יש בו הרבה סצנות טובות, אבל כיצירה שלמה אני חושב שהוא פשוט לא מתחבר. אני חושב שהוא מתחבר, הוא פשוט לא מתחבר למשהו שאני בהכרח יכול להעריך בתור הסרט הכי טוב הוא יותר יומרני ונפחני ממה שיש לו להציל, אני חושב. אפרופו יותר יומרני ונפחני, מה שיש לו להציע, מקום ראשון. חומות של תקווה, הוא לא עשיתי יומרני. עשיתי חנה, כאילו, לא אנחנו הולכים כן. לרדת עליו. אבל לא, כי... כי הוא לא יומרני בכלל. לא, לך... אבל אה, האם אה, הוא עושה אה. אותו בכל הזמנים? לא, God, no, לא קרוב. Okay. לא okay. בוא נסביר oh. למה הוא מקום ראשון רגע. כי אנשים אוהבים אותו? כי כשאמיר האפל יצא, okay. הסנדק היה מקום ראשון ברשימה, והמעריצים של האמיר האפל רצו להעלות אותו, על ידי זה שהם גם הורידו את הדירוג של הסנדק. מה שקרה שחומות של תקווה עלה במקומו. כן, אבל הוא תמיד היה באחד המקומות הגבוהים. כן. כי זה סרט שכל כך קל, זה סרט שרוצה שתאהבו לא, אותו. אני לא יודע, אני חושב שהוא סרט טוב וזהו. כן. הוא לא, הוא לא מדהים, הוא לא כזה יוצא דופן בעיניי. הוא פשוט. המשחק בו הוא די רגיל. הוא, הוא מאוד פשוט, וזה בתקופה שחשבנו שדרבונטי אה קפרה. <אז>... ולא שיהיה הבחור שאחראי למתים המאלחים מסיבה כלשהי. תשמע, המתים המאלחים זה הצלחה. Says, says you and other I'm כן. right. um, אני חושב שחומות של תקווה הוא קצת uh, overrated הוא סרט מהנה yeah. וזהו. 100 טוב. סרטים 100 עשינו 100 כן. אתה, אתה מבין שאם נשרודת לפרק 200 זה, אנחנו נעשה משהו אחר. נשרודת <laughs> לפרק 250. <laughs> נשרודת <laughs> לפרק 250. <laughs> אני ארד לרשימה של סייטן סאונד על אחד הרשימות של סייטן סאונד או על המטה קריטיק. תראה אנחנו, אתה חושב שפה אנחנו לא ראינו חלק מהסרטים. <laughs> הרשימה של סייטן סאונד עברת עליה. כן, יש שם סרטים מלא... שאני לא יודע שהתקיימו. טרקובסקי, טרקובסקי, שרמנובסקי. אה, כן. לא יודע, יש לך משהו להגיד על הרשימה. צריך לראות באמת את סיפור טוקיו יש לך, יש לך משהו להגיד על הרשימה באופן כללי? אה, אם... היא לא מייצגת שום דבר. כן. זו רשימה פשוט שעשו אנשים שאוהבים סרטים, אבל... שאוהבים... ואנשים שאוהבים את כריסטופה נולנד. זהו, זה אנשים שאוהבים סרטים, אבל יש בהם מעין התאגדויות. מה אוברסייט הכי גדול ברשימה מבחינתך? אה, שיחה קסומה, אבל אני פחות מאשים אותם בזה, כי זה סרט שבאמת בארץ יש לו מעמד קל יותר, אבל דברים כמו נגיד, אמרתי שאין פה כמעט סרטים של קפרה. ספילברג. ספילברג בקושי, אני חושב ש... אני חושב שהאוברסייט הכי גדול זה לא במאי, אלא זוד במאי. לא היה פה סרט אחד של האחים כהן. נכון. וזה כאילו, זה הפתיע לא... אותי, לא בכל... כי... ביגלבובסקי זה לא קלט בארץ, ביגלבובסקי זה קלט באופן נכון. כללי, ובלי אחי <coughs> איפה אתה, בלי אומץ אמיתי, בלי אומץ אמיתי, <coughs> אני יכול להבינה, הוא בלי פלטו, לא בלי כזה... גלאד סימפל, <coughs> הוא לא כזה מוכר, כאילו ג'יזוס קרייסט, כן. זה בעיניי כאילו, אבל זה העניין, וכמובן ש... ש... שזאת רשימה מאוד uh, סנטריק לאמריקה ואנגליה. Uh, בעיקר עם קצת סרטים מאירופה ומהמזרח. כן, לא, זה, זה הסרטים באירופה שכולם מכירים, כאילו, זה כשאתה, זה איזה במים, זה הסרטים שאתה באיר, חייב לאהוב, אין, אין פופילין, אין, אין, הנה, כן, כן. איזה במים אסיאתים יש פה? יש לך פה את מיאזאקי ויש לך פה את קורסאווה, למה? כי זה הבמאים היפנים. ואת הזה של אולדבוי. כן, זה הבמאים היפנים שמכירים במערב. אז העניין של, לדעתי, כאילו, היא, היא לא מייצגת כלום, מייצגת את, את כמה המעריצים של ה-IMDD. זה צריך להתייחס לרשימה הזאת ככה, קודם, קודם, לא, לא כי זה סך הכל רשימה של אנשים שנכנסים לאתר. גר... אם, אם, אם, את, אם אתם רוצים שהרשימה תהיה שונה, תצביעו בעצמכם. ימי אופן נעשה את הרשימה שלך, ואז יחד... אנשים יוכלו... עדיין יש לך את הרשימה שלך ב... היא משתנה כל הזמן. פליקנט, איך לא קוראו לדבר הזה? פליקשארט זה לא רשימה, זה פשוט... Mm -hmm. הוא יוצא רשימה, אבל היא עדיין לא מייצגת. מה שאני רוצה לומר זה שמה שהרשימה של IMDb, מה שהיא מראה לנו זה פשוט... אנשים ש... אוהבים את הסרט מספיק כדי לגרום לו להיכנס ל-250 הגדולים. אני חושב שרוב האנשים שנכנסים לאתר לא טורחים לדרג, ומי שטורח לדרג עושה את זה לרוב מתוך כוונה שהסרט הזה יזכה לדרוג מסוים. אז זה מציג לנו פשוט סרטים שאנשים אוהבים. טוב, זה היה פרק ארוך, לא הכי ארוך שלנו אני חושב, אבל מאוד ארוך. אכן. עד הפעם הבאה. עד לפרק 101. או עד לפרק 200. אני הייתי תום שפירא. אני אביעד שמיר. אני אפגש בסרטים. Find this cry behind the curtain In the pan mine Hold the land Does anybody want to take it anymore? Dave